Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abita Nördenäs. Avsnitt 118. Det här är Niko tillsammans med Färnan. Ja. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Everybody's Golf, Sonic Forces och Need for Speed Payback. Och jag kommer prata om filmen Resident Evil The Final Chapter. Veckans ämnen är motorcyklar i nödvärlden och lootade. Vad gör du med all loot? Men först Färnan, du har spelat klart South Park. Ja, precis. Hur... Var, allt. Jo, jo men nu, jo, nu är jag helt klar. Eller nu har jag tagit mig igenom alla eftertexter och allt möjligt. och Ja, hela den biten. Uh, mm. Spelet i sig är ju... alltså det, det, det, det är så lurigt tycker jag. För jag har suttit och tänkt på det här nu ända sedan ända jag var klar. Och tänkt så här, vad, vad tycker jag om själva spelet i sig nu då? När jag ändå är färdig med alltihopa. Och mm. det här är ju ett sånt spel enligt mig Att jag skulle kunna fortsätta spela Och inte tycka att jag är klar än Riktigt no, yeah. För att jag har ju alla sidouppdrag kvar Och allting sånt där Det blir ju verkligen ett spel på det sättet Tycker jag att Jag har ju mm. allt det här andra kvar Alla uppdrag kvar För det är ju det spelet har byggt på hela tiden Att faktiskt göra de här grejerna Liksom att Rädda folk mm. här Eller hjälp någon hit Och, och hela den biten Ehm uh. Men vi har pratat tillräckligt om det här spelet förut. Så att jag tycker att det är bra. Eh, jag, vi har ju börjat med stjärnor. Så att den får fyra av fem av mig nu när jag faktiskt är helt färdig. Nej, så pass. Ja, det, jo, men det alltså det, jag, jag kommer att plocka upp ett igen. För, okay. för, att, för att göra färdigt de här. Men det kanske dröjer en stund. Men jag kommer att mm. vilja hoppa in igen. Och ty, känner inte att jag är helt borta i spelet. Som i Stick of Truth till exempel så kändes det som när det var klart, då var det ju färdigt på något vis. Ah, ja. Då var ju ändå historien försvann, allt det var borta. Här känns det ändå som att det liksom det rullar vidare på något vis. Nice, nice. Men eh, sen hade du ju spelat lite Need for Speed Payback också. Ja, det är inte så lite heller. Det här är nästan så att skäms, för skäms. Ja, det här släpptes ju i ja... Oh. Var det här tisdag eller någonting sånt där tror jag? För det var. Jag har inte, hade inte spelat det förra gången vi körde. Nej. Eh, sen har jag nog. Jag har inte gjort något annat känner jag själv. <laughs> tror jag. Varenda kväll, var, alltså hela helgen, har jag suttit med det här jävla spelet. Och, ja. ja. Vi kan väl börja från början. Alltså det är ju ett bilspel. Eh, Storrun är ju i stort sett obefintlig. Men det lilla, jag, lilla som finns, eller det lilla jag har fått reda på än så länge, kan jag ju försöka mm. att dra. Eh, du spelar som tre karaktärer. Eh, en, en tjej med, vid namn Jess. Eller Jessica tror jag hon heter i fullständiga namnet. Eh, okay. Tyler och Mac. De tre mm. har du att köra med. Eller så här använder du liksom kontinuerligt. Du, eller du, du hoppar emellan dem ska jag säga snarare. Så att den här Jess hon kör liksom. Eh, the wheelman kallas hon för. Det, hon är typ så här, getaway driver. Alltså vid ett bankrån så är det hon som kör eller om det är någonting sånt liksom när någon ska rymma från polisen helt enkelt, då mm. är det henne man använder eller hon som kör eh, Tyler, han kör i stort sett bara vanliga race, om man säger Inge, där det inte är någonting speciellt, utan du ska ta dig från en plats till en annan eller köra runt, runt, runt, runt på en bana liksom. okay. eh, och den här Mac, han kör all drifting och all offroad Mm. Eh, det saknas en typ här Men jag vet inte vem det är som kör den Jag tror att det är kanske Tyler kanske kör drag race också okay. Kan det vara Men så det är inte jätteviktigt För man ser ändå inte vem som är vem i bilen Utom du no, får ju bara reda på att Ah oh, shit, nu är det hon som kör Eller, eller Tyler säger någonting Så bara, ah oh, okej okay, shit, det är han som sitter där oh, Så ja. Att, ja Det är ju inte jättestor skillnad men det är så det fungerar Eh hela spelet utspelar sig i Fortune City. Eh, <laughs> alltså det verkar vara en sån jävla upp och ner värld för de eller upp och ner det är inte jätte men de vill verkligen påvisa att de här tre personerna som du spelar som har mm. ju växt upp i den här stan, men har inte haft några pengar, de har haft det svårt. Det har liksom varit de har varit liksom på de mörka gatorna av stan liksom och växt upp. Men hela stan Lever ju på att folk spelar, alltså det är typ Las Vegas. Alltså de spelar, ja. det är liksom folk med pengar kommer dit och hela allt det här. Eh. <laughs> hela staden, alltså det, det, det är det här den här väldigt tunna storrund börjar dyka upp. För att man resar ju en hel, hel del i den här staden. Ja. Eh. Alla race, allting sånt som har med staden att göra. Körs av eller Den som håller i det kallas för The house Som precis i, som när du spelar Så huset mm. De ska även Enligt när de här Jess, Tyler och Mac pratar med varandra Och när de pratar om storyn Så har de även Alla lopp riggade Alltså så att de vet vem som vinner Innan det är färdigt liksom Okay. Eh, och på det, på, det, på det sättet så tjänar de ju pengar. Precis som vilket, alltså kasinospel mm. som helst. Typ. Eh, hela, det hela, det, det börjar med att du ska Sno en bil tillsammans med dina två polare här nu, då, Jess och Mac. För du spelar, det känns som att jag spelar mest som Tyler. Så okay. att med, tillsammans med Jess och Mac så ska du, det börjar med att du, du, ska, du sitter i en bil, du ska sno den. Eller du ska köra därifrån typ. Eller du ska vara med i ett race och ta dig därifrån. Mm. Eh, racet startar. Du drar. Eh, du, du har gjort i ordning med eh, dina kamrater att ni ska ses vid den här, eller på den här platsen där det, där det finns en lastbil som du ska lasta bilen i och dra. liksom. Mm. Eh, när du kommer fram så visar det sig att eh, någon har backstabbat er. Så den personen som ska köra lastbilen är skjuten ligger på marken där. Det okay. kommer en tjej som typ så här bara, tack, tar nyckeln och drar i den bilen ni snodde precis. Ja. Uh. <laughs> och killen som <clears throat> killen som du snor den här bilen av. Vet typ vem du är. Så okay. han för du har du har lånat bilen för att ställa upp i det här loppet. Mm. Och du bestämmer dig då för att sno den. Så att personen som äger bilen vet ju vem du är, helt uppenbart. Ja. Ja, han hittar dig i alla fall där på någon bakgata. Och säger att du har nu två val. Antingen sitter du i fängelset för att du har snott min bil. Eller så hjälper du mig och typ... Take down the house. Ja, no, jag tänkte... Ja, så, att, <laughs> så att du får ju välja då. Antingen så kör du för honom. Eller mm. så sitter du i fängelset. Och jag menar, det skulle inte vara så mycket till. Alltså, du, du behöver inte göra det här valet. Utan du kör ju för honom helt enkelt. No. Eh, och då, det är här masterplanen kommer in. För att de, den här killen och du, de pratar lite grann på något tak någonstans. Om att, åh, det är hans gator hit och dit. Och, ja. mm. Sättet ni kommer fram till att ni ska krossa huset på är... De har något jätte, jättestort lopp varje år. Där bara de allra häftigaste förarna får vara med. Så du ska ju gå med där och se till att vinna. För att okay. de har ju redan bestämt vem som ska vinna. Så vinner du, så förlorar ju de alla pengar. Ja, någonting sånt är tankesättet ja. i alla fall. Men det är ju inte bara att plocka en biljett och åka dit och köra, liksom. Så du måste åka runt i stan och slå alla gäng, typ, mm. som åker omkring på stan för att okay. få en inbjudan till det här loppet. då. Och det är det där jag låter jag är i alla nu. fall. Det är i alla fall det som låter som gamla Need for Speed. Mm. Mm. För inget av andra känns riktigt som Need for Speed på så sätt och det jag har sett tidigare av spelet mm. har ju inte sett ut som Need for Speed. Jag har ju sett mer ut som The en Furious-aktigt att du spelar en film. Tänk dig, alltså det är både och skulle jag säga, verkligen. Okay. För, för det, det finns verkligen två delar i det här. För att Precis när du börjar där, då hoppar du från bilar. Du, du kör ju mellan alla de här cutscenes, jag har bara hoppat över och berättat om dem. För att det är helt meningslöst, du kör liksom lite hit och dit. Uh, okay. Och där hoppar du, hoppar du från ena bilen till en andra bil. Alltså det är massa olika häftiga bilar som jag antar hör till den här personen som du ska försöka hjälpa då. Mm. Eh, och du, har, du har ju den här eh, spelsektionen som ha, alla har sett på trailrar och såna här saker när du ska mm. följa efter någon lastbil på någon motorväg och sånt här. De Absolut, bitarna lite mer filmaktigt. Exakt, de bitarna känns jättemycket som film, alltså som en, om en film. Eh, okay. Däremot, allt Däremellan De här gängledarna, de här hur du liksom ska ja. försöka ta den biten känns precis som gamla Need for Speed i alla fall enligt mig, jag tycker att det känns okay. som gamla Need for Speed uh, och det jag tycker faktiskt att det funkar riktigt bra, de delarna som är dåliga det är just de här filmsekvenserna Jaha. just för att det är ju färd alltså, så här, du kan ju typ inte misslyckas nej det känns som att det spelar sig själv eller att det finns liksom, du ska köra här hit och där och ja. katsinen färdig alltså. just, just den scenen som finns i trailern där till exempel, där ska du ju ja. hinna i kappen lastbil, en av dina polare ska kliva på lastbilen och sno bilen som är i mm. den ja, okay. när du har tagit den bilen så kör hon rakt ut ur lastbilen och du ska köra ifrån polisen med den bilen ja, okay. eh, vägen är ju exakt samma som i filmen, eller alltså i, filmen mm. i trailern, så att jag som har sett trailen vet ju exakt vart jag är på väg. Vad är det som ska hända. Vilka sekvenser och allting sånt. Mm. Visst det är mitt fel för att jag har kollat på trailen, Men känns ändå som att det, det, den säger åt mig vad jag ska göra dessutom. Kommer lastbilen mm. för långt bort så bara. Åh nej äh, du måste hinna i kapten lite grann. Och då kör man i kapten. Och sen säger de. Åh nej men kör upp på sidan av den. Ja okej. Okay. Då, då, då behöver jag egentligen bara passera lastbilen. För då automatiskt mm. hamnar jag på sidan om och så börjar cutsceneen. Ja, ja. Så det, men det är ingen så här öppen värld att det finns flera, vägar, att den helt plötsligt kan svänga avåt istället utan det är bara en rak väg och sen är det bara ja. ja så vet jag kan se alltså, jag har inte försökt att tvinga den att köra någon annan väg men det finns ingen mening med att göra det så nej, att, däremot så när du är klar med det uppdraget då är ju världen helt öppen helt plötsligt sen. Ja, okay. för då kan du åka över hela kartan och liksom mm. göra vad du vill i stort sett så att det är Hur? därför att den biten känns jätte eller vad man ska kalla det för. Ja. Och så när du kommer ut och ska köra, liksom verkligen köra eller verkligen tävla, då helt plötsligt känns det precis som Need for Speed när det är liksom öppet. Du får göra vad du vill, du få åka liksom till vilket lopp som helst egentligen och bara plocka det på kartan. Mm. Eh, så saker som är lite negativ då eller saker som är negativa till det här. Eh, jag tycker personligen att och det, det kanske är mitt ex, jag vet inte eller min Playstation eller vad som helst men jag får jättemycket poppins alltså okay. i träd, bilar alltså allt sånt här bara dyker upp här plötsligt okay. från ingenstans inte jämnt, det ska jag inte säga men det händer till exempel, så här, jätteklassiskt varje gång du startar ett lopp då står ju du i en viss formation med andra bilar mm. liksom och så brukar det oftast stå en 5-6 bilar på varje sida av vägen. Som liksom så här visar att okej, okay, här är starten liksom. De bilarna kan antingen sväva en decimeter över marken. Eller bara så här, när den börjar räkna ner först. Du får se din bil, den panorera runt den lite coolt. Så här, du får se hur jävla cool din egen bil är. Och så bara så här, där, dök alla andra bilar runt omkring dig upp. Okej. Okay. Som sagt... Jag säger inte att det är spelet som är dåligt. Det kanske är mina grejer eller mitt ex vad som helst som är konstigt. Men det har hänt mig. Ni får, är det någon annan som har spelat för får gärna säga till om ni har haft samma problem. Uh, det låter ju som klassiska Playstation 2-grejerna. Då var exakt det där. Att de inte har fått till det nu, det är ju bara slarvigt från deras sida. Jag tycker ju också det. Det känns nästan som att det är lite stressat. för att Sen mm. kommer vi till nästa grej. När det faktiskt är cutscenes. Vissa, vissa av de här lopperna så är det ju liksom så här. Som när du ska köra med Jess där. Då ska du åka och plocka upp en person och sen åka, transportera den till en annan punkt på kartan. Eh, när du kommer fram och ska plocka upp personen. Då, då visar ju den en, en filmklipp av när den personen kliver in i bilen. Mm. Här har det hänt med att den människan har inget ansikte. Eller den har ingen hud i ansiktet. Okay. Eller typ hälften av ansiktet finns där. Inte den andra. Mm. Eh, till en början så tänkte jag så här, det är bara jag som jag ser illa, eller det, det är ju fel på mig. Mm. Eh, när jag har misslyckats med de här loppen och provar ett par, ett par gånger liksom till så visar det sig att förr eller senare kommer jag ju få se hela människan, och då kommer det se jävligt ja. snyggt ut. Så att, ja. Jag vet inte vad ja. det är för någonting. Jättekonstigt är det i alla fall. Eh, Opolerat helt enkelt. Ja, exakt. Eh, sen för att gå vidare till någonting som faktiskt är ett, ett val av de som har gjort spelet. Mm. Jag älskade ju Most Wanted till exempel Och Underground mm. 2 Där, det var, där du var i Underground 2 så hade du Jättemycket drifting och sånt som du höll på med Där mm. du fick använda handbromsen Och du fick hålla på grejer och greja och du, alltså, Styrningen var ganska viktig hur den kändes då För att kunna få mm. till det Här känns det som att handbromsen är så här: Automatiskt klar av Vilken kurva som helst grej Okej okay. ja. Jag har ingen aning om det är någon annan som tycker så här än jag, men för mig känns det som att om jag kommer, jag kan åka alltså 300 i det här spelet, och jag kommer till en 90-graders kurva, och jag bara säger, jag drar handbromsen och styr lite grann åt det hållet jag vill. Då kommer bilen mm. ställa upp exakt och nästan hamna mellan linjerna i väg åt det hållet jag vill. Okay. Det känns skit konstigt. Så snälla någon, om ni har spelat det. Hör av er och skriv till mig och berätta om ni känner likadant eller om det är jag som har någon konstig inställning på eller någonting. Men den känns no. skitskum, verkligen. För okay. Om jag gör det lite snyggt med bro vanliga bromsen bara eller någonting där, då kan jag ställa upp och få en sladd eller vad som helst genom, mm. genom den kurvan. Men drar jag i handbromsen, då blir det bara automatiskt, ställ upp 90 grader åt det hållet och så bara dra iväg och dit ditåt istället. Så det är en sån okay. grej som stör mig som fan... Mm. Uh, sen är det dessutom så här, Just med den här opolerade biten jag, Ibland funderar jag Dessutom på om jag har Tappat bort Några cutscenes Eller okay. bitar För att När du När du släpps iväg efter den här uh, Filmsekvensen Då får du mm. reda på att Okej, okay, det finns tre, två gäng Ett som heter Ladder 73 tror jag eller någonting sånt där. Och en som heter uh, Ökenboys eller något. Så jag vet inte, du kommer inte ihåg vad de heter exakt bara för det. Eh, och de två ska du försöka slå då. Och mm -hmm. du slår dem genom att köra vad är det, fyra eller fem olika race emot dem. Och sen får du möta deras boss, liksom deras ledare. Oh, ja. Eh, och <laughs> när du har klarat den ena... Då ska, du ju liksom, då, då ska du ju köra det här sista loppet mot bossen. Och då är det alltid nästan en cutscene där han liksom ska säga Åh, det är du, Tyler. Det, te, liksom, jag trodde aldrig att du skulle göra det här, typ. Eller alltså, berätta lite story, liksom. Ja, no, precis. Ibland så, så liksom pratar de om saker som jag inte har fått berättat för mig. Och inte okay. så här åh, det var jättelänge sedan det här hände. Utom så här Ibland kan jag säga typ så här, ja oh, jävlar vad coolt du gjorde när du slog honom typ. Och jag. Bara såhär, Fast jag har ju inte träffat den personen. Än. <skratt> alltså, ty typ såna, alltså, och det är uh -huh. typ sådana hintar som får mig att tänka så här. Har jag missat en katfin någonstans? Alltså att jag ska veta vem den här personen är som han pratar om. Eller uh -huh. är det någonting annat. Så att, jag kanske provar det starta. och å andra sidan, står den inte det viktiga i det här. För att den. Kunde jag inte bry mig mindre om. Okay. Däremot, själva, det som faktiskt är plus i spelet de har lagt in samlarobjekt. jag kan inte komma ihåg att det har funnits i något av de tidigare eh, nyforspiden som jag har spelat i alla fall eh, där det bland annat så ska du köra ner eh, billboards, alltså såna här anslagstavlor, såna här skitstora som brukar stå längs med vägar och såna saker de ska du mm. hoppa rakt igenom jag förstår inte de här varför man ska göra det, men det är kul att åka runt och leta efter dem. De har även lagt ut mynt på hela kartan som du kan mm. plocka upp. Alltså typ så här: spelmarker ser de ut som. Okay. Eh, hundra stycken utspridda över hela kartan som du kan åka och samla ihop. Också helt okej okay, kul för att de, man, dyker, man stöter på dem ibland. Eller mm. man ser en hint av dem, och så får man försöka, liksom försöka lösa hur man ska ta sig till den. Så det, det kan vara lite halvkul. Eh, jag tycker att det är skitroligt att, det, att man faktiskt drift, driftar i det här spelet. Ja. För att det har jag för mig försvann. Någonstans. Eh, i Mellan Underground 2 och Most Wanted där och idag. Mm. Eh, och fungerade inte överhuvudtaget. Nu, Jag tycker det är skitroligt nu. Ah, så snyggt gjort verkligen. Inte så okay. överdrivet som det var i Underground där du kunde liksom du kunde ju stringa ihop alltså en miljon poäng i en enda drift om du vill. Här är det känns det åtminstone väsentligen mer verkligt att du liksom ändå måste ha lite hastighet. Du måste ändå, ja, du måste tänka efter när du gör det. Det är inte bara liksom gasa och svänga typ. Nej, precis. Eh, och det sista positiva så är att det är dock när det faktiskt funkar så är det riktigt snyggt tycker jag. Jaja. Och skitroli skitroligt att köra. Mm. För jag har fortfarande varenda gång det har hänt någonting konstigt så har jag fortfarande så här, faktiskt fått hoppat in i, i nästa race och köra och tyckt att det här funkar. Det här är hur, det här är hur kul som helst. Jaha. Så att även om jag låter väldigt negativ nu eller har dragit upp väldigt mycket negativt så funkar det fortfarande och jag tycker att det är kul. För jag kommer att vilja fortsätta spela mer. Mm. Jag har egentligen två frågor. Ja. Första är det, kör du med ratt eller med dosa? Kör med handkontroll Ja, och det känns bra eller? Jag tycker att det funkar riktigt snyggt Eller riktigt bra faktiskt, det gör det mm. Jag har provat att hoppa lite fram och tillbaka inte, Jag har inte tagit fram ratten än Eftersom att jag Nej. har inte ett, något bord som funkar än För att kunna testa med den Däremot så mm. jag har jag provat lite olika Vad heter det? Ja, ah, synvinklar Eller i spelet så att säga För jag tycker uh -huh. om att sitta inuti bilen jag tycker att det funkar skitsnyggt med handkontrollen i alla lägen i stort sett. Så att jag, mm. jag, ska, jag ska testa att ta fram ratten också och se hur, om det blir ännu bättre eller om det kanske till och med blir sämre då. Mm. Och den andra är, om du misslyckas ett uppdrag, får du direkt att du kan göra om racet eller måste du åka till det racet igen? Eh, du kan starta om det. Ja, du kommer ja. att behöva stå ut med... Att om går du i mål när du har misslyckats, mm. då kommer de att ge dig en pl eh, placering i det loppet. Den kommer att mm. ge dig poängen du skulle ha fått. Eh, sen får du alternativet restart eller quit. Ja, ja. Trycker du då restart det är så då, är det bara, då kommer du direkt komma tillbaka från början och testa en gång till då, om man säger. Jag minns de gamla vi sa om man var tvungen att åka tillbaka där det började. Från första gången. Mm, och då hade mm. du redan kört igenom stan en gång. Och då måste du köra ja. hela vägen tillbaka. Och det var ju så jävla värdelös. Eh, det är li det, alltså, det är ju så. Om, eller, ja, du hamnar ju där du är. När, om du avslutar ett race. Dock. Mm. Om du liksom är, Dessutom, om du vill avsluta mitt i. Alltså säga att. Ja, oh, shit, jag kommer inte klara det här. Och jag orkar inte testa det här en gång till. Nej. Trycker du då start och eh, quit. Då kommer du liksom att fortsätta rulla på den vägen du är. Alltså och ja, sen bara ja, få utgå därifrån i den fria världen då om man säger. Nej, mm. Ja, men då. Jag tycker att det är skitroligt trots att jag har, trots att jag låter så negativt till det. Det är inte ett spel du skaffar om du är ute efter någon tung, häftig, cool story. Utom du skaffar det om du tycker om bilar, om du tycker om att titta och greja med dem. Så då är det Kul för du kommer att kunna byta ut jättemycket olika grejer på bilen. Däremot mm. vad som är lite negativt där är att du måste låsa upp det, allting. Okay. Du kan byta huvud, du kan byta framskärmar, du kan byta bakskärmar, du kan byta eh, skärmbreddare, du kan byta fälgar, kofångare. Allt sånt här kan du byta och fixa och greja med. Däremot så måste du låsa upp det. Mm. Alltså genom att byta... Jag tror att det var... Främre kofångaren Du måste klara av, eller du måste drifta i åtta sekunder kontinuerligt. Ja, okay, det är grejer. Och då helt plötsligt så får du byta ut den. Då, också, då får du titta på att köpa andra kofångare som du vill ha till den. Så ja. att du måste klara av vissa grejer för att få byta ut dem eller för att börja kika med det. då men det är bara yttre skalet Det är ingen så här tuning i själva bilen Som man gör utan det är bara Jo då, det är tuning okay. i också Däremot så där har de ändrat det Som sagt, jag har inte spelat någonting Sen Most Wanted, eller åtminstone ingenting Som jag har lagt på minnet sen dess eh, mm. Där du åkte till en bilverkstad Eller till en verkstad och bara köpte Det värsta som gick att köpa liksom mm, Det var ju inte precis. så mycket olika där Alltså så här typ, det här är den tillverkan Och det här är den tillverkan Och det här har den här extra grejen du har liksom då så fanns det där här är bäst. Ja, precis. I så har du mycket mera olika alltså samma samma nivå av uppgradering, men den kanske är specialiserad för att köra offroad eller den kanske ah, okay. är specialiserad för att köra drift med. Eller mm. och så att, det finns lite olika sätt att uppgradera. Det beror alltså på vad du vill ha, vad du vill använda din bil till. Mm. Sen har du även en, en kul grej som är eh, övergivna bilar. För det pratar mm. de också om i trailen. Att du kan hitta övergivna bilar på kartan som du sedan kan få uppgradera och använda och köra med. Okay. Systemet där är att först och främst så får du en när du har klarat av ett än så länge, jag vet inte om det hör ihop egentligen men så har jag känt att det. Så fort jag klarar en boss eller en, en av de här gängledarna då får jag en hint om vart den här övergivna bilen skulle kunna finnas okay. och då får jag egentligen bara ett foto och en handritad karta med en en liksom en cirkel på och då får jag leta efter själv på kartan vart det är någonstans, åka dit och, och, och leta efter den Ja. Uh -huh. och hittar jag den då tar man hand om den liksom Mm, Men det räcker inte där för då har du bara Hittat chassit till bilen oh, yeah. Så då måste du hitta fyra stycken, fy fyra stycken delar Till bilen måste du hitta Utspridda okay. över hela kartan Samma där Så fort du har hittat chassit så får du fyra Sådana här bilder med lite omgivning oh, yeah. Och en handritad karta Som du får åka och leta efter då. Jag gjorde det på den första jag hittade Gjorde jag det direkt Jag vet inte om det blir svårare med tiden men den bilen tog mig ja körandes tid också då så säg 45 minuter och plocka ihop alla bitarna från okay. att jag fick första hinten. Så att det är inte super svårt. Det kanske blir lite lurigare med bilarna längre fram, men första bilen var inga problem alls. Det är bara att kolla på kartan, sätta ut en waypoint, åk dit och hitta den. Men de är inte så utspridda alltid utan du måste ha första bilden eller är de alltså om du, du, du vill bara dra ut så kan du hitta dem ändå du, jag har stött på några av delarna bara genom att free roama också ja, äh, den, det, ja. är du i närheten av en del eller mm. ett chassi då säger den till på minimappen okay. att okej okay, nu finns det någonting i din, närma, eller i din närhet mm. leta typ Ah, och då, ja. kan du ju hitta, ja, då kan du ju hitta dem också. Så att det går att hitta dem så med. Men mm. de här hintarna har jag fått när jag har klarat av en boss eller någonting sånt. Ja, eh, men för att återgå till uppgraderingarna. Att här är det ju mycket mer även av ett alltså ett spel för att få uppgraderingarna. För att varje gång du klarar en bana eller klarar en tävling mm. så får du välja ett av tre speedcards. Och då är det en uppgradering okay. till din bil som du, som du kör med om man säger då. Som du då kan välja att antingen equippa eller om den är sämre byta in den eller skicka den till garaget om det är så att du kan tänka att den kanske är sämre än den du har på den bilen du har nu men du kanske vill använda den på en av dina andra bilar. Mm. Så, att, så att uppgraderingssystemet där känns mycket mycket krångligare än vad det har varit tidigare men tycker nog kanske inte att det är dumt. Utan du har vissa delar du kan uppgradera. Det är turbon, det är motorblocket, det är avgåssystemet och sådana här saker. Där du då väljer en... Eller där du bland annat då kan antingen vinna dem genom att vinna race och välja rätt kort eller välja ett kort och få en schysst uppgradering. Mm. Eller så kan du åka runt till verkstäder och köpa sådana här kort. För in-game-pengar. Alltså de pengarna du vinner i loppen och så. Kan du använda då för att köpa de pengarna. Eller köpa mm. de uppgraderingarna. Men även de du får. Kan du då byta in. Och då får du en trade-in-token. Så du använder fyra sådana. Så kan du rolla för ett nytt kort. Oh. Så då går du in så här och säger. Okej okay, jag vill ha ett äh, system Och så rollar du liksom. Och då får ju du genererade grejer på den. Det kan ju vara jättebra, det kan vara inte så jättebra. Så att det mm. är lite mer av ett spel på det sättet. Dock, ganska kul. Eh, gör, ju, gör ju själva uppgraderandet rätt mycket så att det är inte bara pay to win, om man säger. Nej, precis. För i de gamla spelen då kunde du ju köpa en gammal häck till bil. Alltså, du kunde ju åka och köpa en spritt ny bil. Så inga uppgraderingar, ingenting. Hade du tillräckligt med pengar så kunde du ju bara åka direkt till verkstaden och köpa jag ska ha allt det värsta. Och så hade du en riktig värsting att åka med. Ja, här precis. är det mycket mer så här. Okej, okay, vi åker hit för att kolla vad det finns för uppgifter att köpa där. Då kanske du kommer upp en liten bit. Du åker hem, du rollar några stycken. Ja, ah, men nu kommer jag upp ännu lite till. Så att det är ju inte alls lika mycket direkt vinnarbil om man säger. Mm. Hur är det? Kan du ha flera bilar och du, det är lätt att byta mellan dem? Eller? Eh, du kan... Du kan ha flera bilar. Du kan köpa flera verkstäder också. Eller hemgarage eller något, vad man nu okay. kallar det för. Jag tror jag har nu jag har två eller tre stycken garage och det ger mig är det 20 bilplatser? Eller någonting ah, sånt. Ja. Uh, och, så att du kan ha flera stycken. Jag tycker dock inte att det är skitlätt att byta emellan dem. Okay. För du lär in så långt, så långt jag har förstått i alla fall. Så lär du in i garaget för att byta bil. Mm. Du kan snabb hoppa till garaget, ja. Men när du åker ut från garaget så åker du ut från garaget med den nya bilen. Ja. Så att du kan liksom inte på samma spot säga, okej okay, shit, That's jag vill ha den här bilen istället. Däremot väljer du ett lopp där du har, är du ute och kör på kartan med en bil som du inte får köra med på i det loppet. Mm. Då är det bara byta direkt när du kommer dit. Det, det är inga konstigheter. Det är ganska ja, lätt okay. att göra. För att Bilarna är ju dessutom specifika för varje typ av lopp. Ja, ja, Att du kan bara använda en drag racing bil i ett draglopp. Du kan bara använda en driftbil i ett driftlopp. Mm. Och så vidare, och så vidare. Ja, precis. Ja, men då så... Men godkänt alltså. Absolut. Jag, jag tänker nog att jag avvaktar med ett betyg när jag är helt klar. Jag var inne och Absolut. kikade idag. Jag tror jag har kommit... Ungefär halvvägs mm. tyckte jag bestämt att Need for Speed själv hintade om. Så att jag ska försöka spela klart så får vi ett betyg på det hela. Men som det ser ut just nu, absolut positiv trots att det mm. finns en hel del saker som tynger ner det. Ja, men då... Och det är det du har gjort? Ja! men då hoppar vi in vad jag har gjort då. Och ja, vi kan börja med Sonic Forces har jag skaffat till Nintendo Switch. Mm. spelade här på Comic-Con Stockholm ett demo och jag tyckte det, när jag spelade det då så kändes det, det var väldigt lätt och eh, men det var lite intressant ändå med jag hade spelat Sonic på så sätt för nu var det, det var 3D där du, eller vad ska man säga som i 3D-person att du sprang med ryggen Sonics rygg mot dig och sen mm -hmm. ibland blev det också 2D där du har honom från sidan. Mm -hmm. eh, och det hoppade däremellan och det var nya var att när fienderna kommer, när du närmar dig fiender med en Sonic så blev det som ett grönt kryss på dem. Så klickade du eh, kryss på din kontroll två gånger, hopp-knappen alltså, hopp-hopp. Då attackerade de dem automatiskt. Mm -hmm. Och det funkade jättebra i demot. Den kom upp jättebra. Jag hade alltid timing så jag det kändes aldrig som att spelet stannade till. Och det flöt bra. Det var väldigt lätt men det flöt på bra. Och min son spelade det här och tyckte det var skitkul. Han spelade om det flera gånger. Jag tror vi stod det tre eller fyra gånger. och bara Så han fick spela om samma bana flera gånger. Så nu när jag fick hem det så hade jag lite känning. Ja men ungefär så här är det. Så jag hoppade in, fick spela ungefär samma. Men det första jag märkte var på en gång att det här kryssmärket som kommer upp inte alls samma. Vad heter det? Direkta funktion. Uh -huh. Utan i alla fall inte på Switchen, För då spelade. När jag testade demot var det mot var på PS3. Nu spelar jag på Switch. Jag vet inte om det är skillnad. Mm. Men här var det alltid att jag. Vad heter? Klicka, jag. Och så kom krysset upp. Ja, men då attackerade jag den fienden. Och så studsar man tillbaka. Oftast är det två, tre... Det brukar vara tre fiender ungefär minst. Mm. När, runt om varandra. Och när jag spelade på, på idémot då kom krysset direkt upp på nästa så jag kunde attackera, attackera, attackera. Här blev det attackera och så vill jag klicka kryss. Men det där kryssmärket kom aldrig upp på fienden. Så jag bara landa och så började de attackera så jag hoppade undan och då kom krysset. Så jag bara, aha, och så det hakade alltid upp sig. Så det slutade med att jag sket i att attackera fiender, utan jag hoppade bara över dem hela tiden. Bara springa och hoppa över för det där kryssmärket på switchen funkar inte på min ordentligt. Så jag bara spelar vidare och eh, samma sak. Det känns som att spela spelar själv. Du springer och hoppar. Det är det enda du gör. Det är, har aldrig någon mis misstag. Det som kändes bättre idé mot också det är att vissa ställen så är det som eh, liner du ska ta tag i eller andra grejer och då måste det här kryssmärket komma upp. Och det kom aldrig upp utan det var så här, det kom, jag kom dit och så bara nu ska kryssmärket komma för jag har ju testat det mot. Nej, och så stod jag, precis, stod jag under den och kollade upp på den. Kryssmärket kom aldrig jag fick hoppa runt några gånger och sen kom kryssmärket. Och då hade jag liksom då var jag mitt i att hoppa runt som en idiot. Så då tog jag ju tag i den och hoppade av den igen för att jag var höll på att krycka. Vad fan? Så aldrig kändes det bra när jag skulle springa i det här spelet. Så jag bara, till slut fick jag det funka och så kommer jag vidare jag bara jag skit kul nej det var det inte. Och sen kom jag efter det så blev storyn här, alltså den är så värdelös Sonic blir <laughs> fångatagen tagen och, av Eggman och för till månen för, för att bli torterad. Och då får du göra din egen karaktär. Så jag bara jaha, ja, jag spelar inte som Sonic så det är därför man är Sonic Forces så du får skapa din egen karaktär. Och det är det som är det lite nya i det här spelet att du gör din karaktär och så varje gång du klarar ett uppdrag så får du nya grejer så att du kan klä ut dig till och hattar och allting. Man bara okej. Okay. Och så fick jag spela några banor med min nya karaktär. Och det kändes ja, exakt som det andra. Det var som att du spelade som Sonic men du hade din egen karaktär gjort. Och sen fick jag spela som gamla Sonic plötsligt för han kom igen en teleportör. Och liksom kom in i den här och då var det som gamla Sonic att då hade jag då hade jag inte den här kryssfunktionen längre. Och utan då sprang jag så här från sidan som gamla Sonic var att istället kom det upp de här fyrkanterna, du kan få lite power-ups och sånt där. Så det är liksom det är olika beroende på vem, vilken Sonic du spelar och men i det stora hela, vad är det här ett bra spel? Ni och min syra så tyckte det var roligt för att det var ett lätt spel. Släng det här framför vilken kid som helst. Och det spelar, spelar sig typ själv så att de känner sig duktiga. För mig som ofta spelar spel och kan spela spel är det här ett bra spel? Nej, det är inte alls ett bra spel. Utan det här får etta i betyg för spelar, spelar sig själv när det funkar bra. Ja. När det inte funkar bra så spelar spelet sig själv tills det tar tvärstopp och då måste jag sitta och hoppa tills det där jävla krysset kommer och så kan jag gå vidare. Men... Men nyfiken då då, alltså, mm. vad, vad sa du att du spelade det på för konsol på demo? Nintendo Switch spelar jag okay, nu. Okej, det, det awesome. var Switch på när du spelade demot också på comic -Con. Nej, nu Eller spelar på Nintendo på... Switch, på demo ah. spelar på en PS4. Då. Ah, okej, är för De ser exakt likadan ut, det är bara det som jag har märkt. Men det kan ju också vara att demot var bättre utfört än vad hela spelet till slut kom. Det kan jag mm. inte svara på, men då funkar det här jävla det gör det inte längre nej, Jag tänker om det är så att de har behövt banta det eller någonting sånt där för att få, få det på Switchen tänkte jag. Om det var någonting sånt att de kanske då failade lite grann med sensorerna där eller någonting. Det kan ju vara så att det behövs någon patch eller någonting vad som helst. Men just mm. det där, den funktionen funkar inte alls. Det enda som var bra med det här spelet det var bossarna. Det är inga svåra bossar utan det är så här som vilken annan tre, så här, plattformsspel. Du ska lista ut hur bossen funkar och besegra dem därifrån. Men de då som jag har testat så är det ju att det, du ska hoppa undan när han attackerar och sen kommer kryssmärket och då ska du klicka kommer inte kryssmärket perfekt då, får jag, då misslyckas jag och så får jag göra om allt igen för första bossen är han åker runt på en stor geting och så ska du attackera honom tre gånger med när kryssmärket kommer upp Mm. Kommer inte kryssmärket upp Då faller jag ner Och så är det som att Då tog han aldrig skada Och så får jag ju om Allt springa runt Och akta mig Tills det där kommer upp Så alltså så det där kryssfunktionen Måste funka Och det gör det inte Så jag tycker eh, Inte alls bra Det här är en etta i betyg För spelet funkar inte Helt enkelt Men eh, då Nästa fråga med. Det här, för jag, mm. jag försöker förstå Men du, Det är alltså mer som Crash alltså ena delen, när, när du har tre, 3D, mm. det är Crash. Det, då mm. har du ju ryggen. Ah, okay. Men sen byts det ut i vissa delar. Det kan vara mitt i banan också, så att det blir 2D att du springer som gamla Sonic. Mm. Så mm. de har ju flera funktioner. Men alltid med den där crack, äh, Sonic så är det ibland att du ska använda kryssfunktionen för att ta okay. tag i ja. någonting och sånt. Mm. Och det är där det tar tvärstopp. För Sonic är ju, det ska gå fort. Okej, okay. och, fick jag, och sen, sen fick jag känslan av, det kanske bara var jag som är efter, mm. men sprang han, alltså spri, styr du karaktären själv eller är det liksom autorun på han och du ska hoppa? Nej, jag, alltså, jag springer och klickar vars han ska springa. Ah, okay. ah. Så det är precis som vanliga Sonic och mm. så ska jag klicka hoppa. Men det som är automatiskt är att attackera när det där kryssmärket ah, okay. kommer. Då klickar jag två mm. gånger och då attackerar han automatiskt där kryssmärket är. Ah, ja, om ja, den, om okay. den finns där. Mm. Mm -hmm. Så, är, det, är styrning och så lika typ sekt som det är som det är liksom Sonic annars brukar vara Alltså, nej, det alltså, just styrningen så är väl ganska flytande tills mm. du får fart, alltså när du styr vanligt då är det typ ja, klassiskt Crash eller Mario eller vilket spel som helst mm. men sen kommer du på de här som alltid i Sonic, att det är de som pushar på dig mm. och då är det ju bara som att du springer rakt att du är som ett tåg det går bara rakt fram ja. för det känns inte, du kan ju hoppa åt sidan men det känns inte riktigt bra för då tappar man. antingen tappar du farten eller så tappar du styrningen. Det får välja själv liksom. Ja, ja men okej. Okay, ja. <laughs> så man går ju bara rakt fram och så kommer fiender och då ska du bara tänkt att jag bara ska trycka dubbel För då attackerar man och så hoppar man vidare men du behåller hela tiden farten. Mm. Men kommer inte den upp? Ja, antingen står jag i fienderna och jag studsar bak och så har jag tappat farten. Eller så hoppar jag över dem och så får jag behålla farten. Så det är liksom välj själv. Ja. Men helt enkelt, Sonic Forces det var inte bra. Sen har jag spelat eh, Everybody's Golf på ps 4 Kom ut i år. Och jag måste säga, Herman Mattsson, en våran trogna lyssnare kom över till mig och eh, gav vi ska låna filmen Donnie Darko. Vi tog upp i ämnet eh, topp 5 gånger 3, eller vad vi om och det här var ju mm. så många som hade som sin favoritfilm. Och vi förstod inte riktigt varför Men nu ska vi få se filmen så vi ska testa Så vi tänkte, jag ska se den Imorgon tänkte jag, så tar jag med den till dig på onsdag När vi ska se Justice League, så ska du få se den Till nästa avsnitt då Perfekt Men Everybody's Golf då, är det eh, bästa spelet någonsin? Nej <laughs> Kan jag inte påstå, men det är ett golfspel eh, Du kommer dit Som en ny golfare. du får göra din karaktär Tänk lite simsaktigt Du får välja hur du ska se ut, du får välja vilka kläder Du ska ha så här simpelt mm. och sen kommer du ut på golfbanan eh, på själva golfbanan så är det väldigt simpelt du har nio hål och du, det är samma nio hål hela tiden tills du har fått upp din XP-mätare när du har fått upp hela XP-mätaren får du möta en boss tre bossar och du får nio nya hål och kör tre bossar där och sen får du flera nya hål efter det det är ett väldigt simpelt system på det viset Mm, mm. Eh, varje gång du spelar de här nio hålen Så är det som en turnering, du möter flera olika eh, Ju bättre Placering du kommer så får du mera i pengar Du får nya Items, kläder och allt möjligt Som du kan göra din karaktär eh, Karaktärs utseende på Så det är mest Det är klassiskt här, ja. Du gör din karaktär snyggare helt enkelt inte så mycket mer än det Men varje gång du spelar bra med dina, Du har ju flera olika klubbar. Den väljer jag automatiskt men du kan välja själv också. Varje gång du spelar bra med en klubba så lävlar du upp den klubban. Så det är det som är det lilla, lite snygga med det här spelet. Så du börjar med din första klubba som ska slå långt. Och då har, man en, först har du mätare. Du har en mätare som visar hur långt den går. Och då är det så här, från 0 till 100%. Och så står det hur många jag där vid 100%. För det är så max... Så du klickar en gång på kryss. Då börjar den där fyllas på. Så klickar du kryss där. Så långt ungefär kommer du slå. Och sen kommer mätan tillbaka. Och då har du som där du började. En liten markör. En vit markör. Träffar du i den vita markören. Då slår du perfekt slag. Sen har du på sidan av den lite så här. halv genomskinligt halvgenomskinligt vitt. Slår du innanför dem. Ja men då får du ett godkänt slag. Kommer du på någon sida av dem. Så är det rött slag. Är det vänstersida, Så slår du. Uh, det, det är en hare kommer upp som bild. Det, du slår ganska hårt men du slår snett. Det kan liksom gå var som helst. Det kan gå rakt upp, Den kan gå åt vilket håll. Slår du det röda bakom så kommer det en uh, sköldpadda Du slår den inte lika hårt och det är likadant där. Den kan gå var som helst. Slår du utanför så att du slår, träffar något av det svarta, då misslyckas du. Då kommer den gå käppret åt helvete. Eh uh, och Det är det. Du ska bara det är hela spelet. Du ska följa, fylla den där mätan. Du riktar in hur vars du ska slå. Du har din klassik tänk alla som spelar Wii Golf eller ett, vilket golfspel som helst. Du har en karta på höger sida. Du ser vad, eh, hålet där du ska med flaggan. Och sen ska du rikta upp och så får du se du har en pil där uppe där det står hur hårt eh, det blåser. Du ser hur på kartan ser du alla träd och liknande. Och så är det bara välja klubba det gör den automatiskt bästa klubban du försöker slå mätan så bra som möjligt och så skickar du väg träffar du ett i det där vita märket så att du slår ett perfekt slag eller något av de där genomskinliga vita då kommer din klubba levlas upp då får du XP på din klubba och den här första klubban den är ju till för att slå långt bara, så när du levlar upp den då kommer du kunna slå längre och längre och längre du har sådana här klubbor att chippa med de får också, du, du kan få att du slår hårdare om du slår bra och hårt. Men du kan också få teknik så att det här vita märket blir större så att du har lättare att träffa den i framtiden och liknande. Så är levlas på olika sätt och det är det som är hela grejen. Jag sa att det här är inget perfekt spel och det är det inte. Men jag har varit beroende av det spelet. Jag har suttit och bara kört hela lördagen, för jag jobbade i söndags, hela lördagen så att jag bara låg i soffan och spelade. Och det här är ett dödspel. Jag hade podcast i och bara satt och slog och timmarna bara försvann. Sen kom Herman Mattsson hit och jag har aldrig träffat Herman men vi satt och snackade skit och bara skickade dosa mellan varandra. Och ingen av oss riktigt tänkte men vi, vi lävlade upp klubbarna och bara satt och snackade skit. och det, Vi vann flera matcher och vi, trä, vi spöde massor med bossar och sen bara, jo, det går bra och så satt vi bara och snackade. Så dödsspel, men... Det är beroende från kallande på ett sätt ändå. Så ska jag ge ett betyg på det här spelet. Så spelet får en 3 i betyg. Men det får en fyra i beroende från kallning. För det är så simpelt men ändå kunde jag inte släpp, liksom lägga ner det utan jag satt liksom i flera timmar och körde bara soft spel. Mm. Så det är en 3 i betyg där Men jag kan varmt rekommendera om ni bara vill ha ett lätt spel att bara sitta och köra på och du får nya klubbar så att du kan levela upp dem. Bossarna har liksom det finns en story typ. Det är att det är olika det är typ olika lag så de här tre bossarna de är ett lag. Och så ska du spela alla bossar det tänker det är story men det är, det är, jag klickar förbi det för det är sånt värdelöst skitsnack. Men så kan du få du kan få nya solbriller och allt möjligt. Och när du klarar bossarna så får du deras grundinställningar plus deras utseende. Så gör du en ny karaktär sen så kan du få deras röster att använda. Du kan få deras utseende om du möter ett barn och du vill spela barn nästa gång eller vad som helst. Så det enda som fattas på min karaktär nu det är mitt skägg. Men annars är han precis ut som jag. Han har lite för grovt skägg för mig en del. Men jag ska kolla om det där skägget kommer. Men det är liksom det hela spelet. Följ mötan, mm. slås och träffa i mål. Men det är också snyggt i när du ska ha typ putta och sånt för då ser du lutningen och sånt. Så det är lite avancerat just när du kommer fram till mål innan det är du bara slå slå slå och sen försöka putta. Det finns också vissa specialgrejer i spelet för det är inte så här det här är inte vad ska man säga trovärdigt på så sätt. Det är verklighetstroget. troget utan ibland är det så här ja, i i hålet så här som en virvelvindel. Så kommer du bara nära hålet så sugs den in bollen och så gör du. Och vissa sådär specialgrejer, men det är inte alltid. Jag trodde, förstod jag att det bara var en boss. Sen satt jag och Hermann här och spelade och helt plötsligt bara, men det är ju en sån där virvelvind där jag men det bara slår i närheten. Så. Ja, ja, schysst. Och det är bra trophy så allt det här, så jag kan varmt rekommendera det. Det är faktiskt skitkul och det är bara runt 200 ringen att skaffa. Mm. Jättekul. Eh, efter det då så har jag spelat att Jag har kollat på en film också mm. och det har <laughs> ja vi har ju pratat tidigare <laughs> om Resident Evil filmerna, och hur mycket vi älskar dem första, sen har det bara gått ut för och nu har jag sett Resident Evil The Final Chapter som ska vara den sista filmen säger de i alla fall och jag hoppas för gudarna att det är det filmen eh, jag, jag har suttit här och funderat om jag har missat den film men jag tror inte det för det sista okay. jag kommer ihåg i de gamla, det är att de är i Washington DC och hela staden blir attackerad av zombies och man ser flygande monster och allt möjligt. Mm -hmm. Och den här filmen börjar med att Alice typ vaknar upp i en bil och hela staden är bara förstörd. Så jag bara, vad, men vad hände med hela det kriget som de höll på med? Så jag, må, jag antar att jag har missat någonting, men jag kommer inte ihåg, eller jag har sett alla filmer. Men jag måste ha blandat ihop det, för hon vaknar upp och bara, åh det är så jobbigt, går och dricker lite vatten. Ja, upp ju en zombie ur vattnet, jag var. med det där såg jag mil. Men jag har ju tagit upp tidigare hur mycket jag avskyr de den tentackelmunnarna. Ja i de gamla filmerna har jag avskit munnen men då har det i alla fall sett bra ut som att de bara öppnas munnen, så här käken och allting. Ja. Nu har de här, nu har det blivit rent tentakelporr av hela, för det är liksom tentakelmunnarna, ja, om men tänk de går utåt, som att det är så armar i, i munnar som sträcker fram, tänk ja, men tänk tentakler som går utåt som armar typ, ja, men, mm, i munnen. Tänk alien typ. Alltså, ja, ty just tänk tänk dens tunga ut fullt utsträckt ja, ja fast flera olika så här Istället för att bara öppna munnen öppnar sig som tänkte som Predator. Tänk Predator. Ja. Så var det förut att munnen bara öppnade sig. Nu är det grejer som sticker fram och så här försöker äta. Och jag bara. Det, så där var det inte förut. Jag hatade inte i munnen förut men nu är det ju. Nu är det för jävligt. Och sen sätter hon sig. Hon aktar sig för den är ju fastkedjad. Och i vilken tur hon har. Sätter sig en bil och så kommer de här flygande monsterna. Och jag har ju bara sett dem någon gång i spelet och jag har sett dem i den där slutscenen i den förra Resident Evil, tror jag. Mm. Den kommer ut oss ur en byggnad så hela väggen bara sprängs och jag bara, okej. Okay. Och den är ju stor som ett jävla flygplan. Jag bara, hur fan kan det vara så jävla stor? Och så flyger och börjar jaga hennes bil och är den snyggjord? Nej, den är så Dåligt gjort så det finns inte. Och de använder samma scener flera gånger. För den är ju liksom uppe i luften och skriker. Ja. Exakt samma insonning. Och liksom på huvudet när den skriker. Använder de flera gånger under den här jakten. Och jag kunde se att det är exakt samma. Så där har de sparat in pengar. Det syntes. För det, men det behövdes inte. För det såg så för jävligt ut ändå. Efter allt det så blir hon fasttagen. Och så ska de nu, det är hela grejen Synopsen med det här Är att oh, vad hette hon? hon heter Alice Och Nu kommer jag inte ihåg, The Hive Den här mm. lilla röda tjejen Från första filmen Den här ja, exakt. data Hon säger att Alice Måste tillbaka till The Hive, det här gömstället mm. För att Stoppa Wesker och de, de onda för annars kommer mänskligheten försvinna från jorden. De onda. Vänta, vad då Vilken mänsklighet? Hur många kan det finnas kvar mm. på planeten? De nämner det är typ 4 000 personer och sånt där. All ja, som lever fortfarande, ja, människor, all ja. ja, som lever. Mm. Men eh, inom eh, har de 48 timmar på sig att hitta motgifter? För det visar sig att det finns ju ett luftburet motgift. Så krossar man den behållan- Precis som ja. viruset blev, krossades och så försvars, blev spred smittan Det finns ett likadant botemedel så hon behöver bara dit krossa den och så kommer alla zombies dö. Va, så det är va, det va, hon ska... Det vadå, vänta, ska de, dö? ska de dö nu också? Då dör zombies. Får hon botemedlet, då kommer det i luftburet, de andas in det och faller ihop döda. Va, va, vänta nu. Ska det, ha funnits, ska det alltså ha funnits ett, mot, ett antidote i Hela The Hive? Tiden. Hela Precis. tiden. Där hon började, allt började, där fanns det ett botemedel. Hela tiden. Men vad Varför? Det vadå, bästa då inte de inte kunde. Kryker de på ett streck mm. över det gamla botemedlet då, som de faktiskt höll på med i första mm. filmen? Men det är inte det bästa. Utan det bästa är att. Päskor och dem. De som ja. har haft det hive Ja. De är ju nersövda i så här. Vad heter de? Men tänk, i alla sci-fi-filmer. Vad sa du? I pods. Typ, ja, eller? men då så Hydro, Hyper, ja. hydro poddar helt enkelt. Ja, exakt. Och alla andra som har varit ute och stridit för, vad heter det? Oh, nej, heter säger de? du Korp. kloner nu, då jävlar! Du slog huvudet på spiken nej kloner alla. <laughs> Skämtar äh. du? Och har de också funnit i The Hive hela tiden, eller? Hela tiden? Nej, men sluta! Uh. Jag får på riktigt ont i huvudet För att mm. jag hänger inte uh. Och den här tjej, lilltjejen Den här datorprogrammet uh. Hon har ju liksom funnits för att Vad heter det Hon har ju tjänat The Umbrella Corporation som heter de. Uh. Men nu har hon fått Nya uppgifter som visar sig att hon, De måste stoppas för att hon är där för mänsklighetens stora alltså det, det är så beige Men finns vänta inte. nu, vem gav henne den informationen då så att hon mm. nu helt plötsligt vet vilken sida hon ska mm. vara på? För hon fick ju reda på sig filer från ett en, så här, inspelning från ett möte och då är Aha. en av huvudbad är, ja men tänk, han, han pratar om Bibeln att Gud gjorde den här med syndafloden och rensade alla människor och det är det Umbrella Corporation håller på med, med det här viruset. Att då alla människor ska dö ut och sen när det är säkert att komma ut, då ska de vakna ur sina poddar och befolka jorden igen. Fast från grunden med deras syfte så alla rika och smarta, de är ju i de här poddarna. Det är hela det här vad jag går ut på. Så nu ska hon tillbaka och släppa ut bot i medlet för att stoppa Umbrella Corporation så att liksom de sista 4 människorna som faktiskt är på jorden får leva, för de kommer ju dö ut annars. Äh, ja. Äh, mm. Är filmen bra? Nej, det är ju en av de årets, best, äh, årets sämsta filmer, det är det ju. Men jag, jag ser det på två olika sätt är det, Om man kollar på det som en apokalyptisk monsterfilm så är den underhållande. Ser man det som Resident Evil-film så är det ju en tågkrasch. Tillsammans <laughs> får den ungefär två i betyg. Den är oh, inte sämre oh. än Triple X i alla fall för Triple X var avskyvärd. Men den här är inte bra. Det är som sagt, ska man ranka liksom alla Resident Evil-filmer så ska du se första... Du kan se andra. Efter det, sluta bara. Sluta. Ni ska inte se dem mer. Och det värsta är, de pratar ju om att det här ska vara den sista filmen. De mm. avslutar hela filmen som att det kan fortsätta. Det kan fortsätta hela det Spoiler. Hon lyckas släppa ut så här motgiftet. Ja, men ingen dör. Men det är luftburet. Så det, det kommer ju ta år innan det kommer täcka hela jorden. Så hon ska ju fortfarande ut och stoppa och rädda mänskligheten för de som bor i andra länder för det tar ju länge nu är det utsläppt i USA och alla som bestöber faller ihop men det finns ju fortfarande andra platser på jorden som inte är säkra än för Nej, det har vänta, kommit vänta dit. lite här nu vänta mm. du menar att hon öppnar ett, och det är säkert en sån här lika stor behållare som det var i första filmen också en sån här liten jävel exakt samma behållare och slänger ja. bara ner i på marken vid sina fötter och då bara ja. och, och ja, ja, ja okej men du mm. sa att det ramlade omkull folk och dog Tänk ungefär 500 zombies bara faller henne. ihop på hög när de försöker attackera henne. För de andas äh. in där. Ja, ja. okej. Okay. Dör hela staden eller? Alla zombies som är där dör, jag. Okej, okay. men alltså jag menar jag, jag är nyfiken på st hur stort område hinner liksom dö innan filmen är slut? Alltså, hon, det är ju huvudstaden där de är i. Det är, hela stan, det är hela staden liksom. Och sen ja. sätter hon sig på en motorcykel Och börjar åka iväg Och så kommer en sån där stort flygande monster För de ser man ju ingenting I hela resten av filmen Och då och hon bara Det här som hon alltid säger My name is Alice and this is my story Och så, och så kommer ju den där man bara. Ja. Eh, visst, de flygande monsterna Ser man inte igen Men tror ni att det här är en zombifilm? Nej jag har aldrig sett så här mycket monster i en annan film. Och det är så värdelöst. Jag fattar men har... inte. Hon, hon har inga krafter nu va? Nej, precis. Hon, blev alltså, med hon är dem. helt kraftlös. ja men det märks ju inte. Nej, nej. nej. nej. Eh, filmen har allt. Den har monster, zombies, kloner. <laughs> nej, sluta. det här är en tåkrasch. Jag, för det jag fattar inte. Okej okay. Men vänta, jag, jag, vi måste banka ut det här helt och hållet. För hon, alltså, hon kastar den här grejen i golvet och mm. alla som andas in det dör. Mm. Zombies alltså. Eller alla, alla, eh, alla som har blivit turned mm. av... Jag kommer inte ihåg vad, eller vad viruset heter längre. Tiety virus. Eh, ja. Alla som andas in det, då dör de bara. Ja, de bara faller ihop. Och det är, liksom, okay. det är så snyggt. för de, Tänk och brickor som bara lägger sig över varandra. Ja, för ja. hon stod ju och de ska precis ta en och så bara... Okej. Okay. Eh, hur många sådana här behållare hade de? En. <laughs> en. <laughs> Och den ska alltså då täcka hela världen förr eller senare? Ja, precis. Så länge, så länge vinden tar den så kommer det bara... Men hennes motorcykel är tydligen snabbare än vinden. Eftersom det där flygande monstret hänger ju med henne. Mm. Liksom hennes motorcykel snabbare ja, än vad vinden gör. Det, så. Men, men alltså, jag, jag kan ju köpa att hon kan åka iväg innan. Jag, jag, enda jag tänker är så här hur hur lite av den här vätskan behövs för att dö. Eller, vätskan, den, av den här gasen behövs för att någon ska dö. Jag plockar ut mm. min hjärna bara så här och all logik som har med den att göra. Så ja, stänger precis. vi in den i, i liksom skrivbordslådan här för att. Okay. En behåller för att smitta alla, en behåller för att rädda alla. Ja. <laughs> Okej, okay, vi säger så. Okej, okay. skönt. skönt. Ja. Uh, nej, det. det, det. Det, alltså effekterna var jättedåliga Monsterna såg för jävliga ut Och det är ju inte vanliga zombies Utan alla har ju tentakelmunnar och liknande och... <laughs> Men var då även vanliga Dödliga så att säga Eller alltså vanliga människor också eller vadå? Nej alltså zombies bla, bla, bla. Det är bara ja, nej, ja, ja, Jag förstår ju självklart att inte alls öppnar käften Och så blir det så här! Utan jag menar man, alla alltså Man kunde nästan zombies. ha trott det men... ja, Och så Du vet de här hundarna i första filmen Ja, de var ju fan snyggt gjorda mm. Mm. Det är, de inte, nu är det... de inte längre De de dyker upp dem också? Ja fast med tentakelmunnar Och så är det typ 200 stycken Och så är de ju data... Alltså de är gjorda av en treåring Som sitter vid ett dataprogram Alltså nej det, är så... det ser för jävligt ut Alltså dataeffekterna I den här filmen är för jävliga men den var mer underhållande än Triple X. Det är därför den får bättre betyg än Triple X, men den är inte bra. Så frågan är nu, vilken av de här filmerna hamnar på plats två av årets sämsta film? Är det Fast and the Furious eller är det Resident Evil The Last Chapter? De kommer tävla och det får vi se i framtiden, men Triple X håller sin liksom trofé än så länge. Ja. Yeah. Det var vad jag hade nördat. Ska vi hoppa in i ja. nyheter? Absolut Hur har vi spelat in? Det måste ju vara ett tag nu Ja, det passerar timmen för några minuter sedan <laughs> Du ser eh, Nyheter då eh, Första nyheten är att Final Fantasy 15 huvudpersonen Noctis Kommer att gå med i Tekken 7 som en spelbar fighter under våren 2018. Ben har nämnt och släppt en trailer som visar Noctis som kämpar med sitt ikoniska Engine Blade. Så ja, Final Fantasy i Tekken 7. Är det rätt plats? Jag hade ju så eftersom han har vapen av använt sitt svärd. Exakt. Så kunde väl ha i större chans att de gör ett Soul Calibur-spel och ta med honom där än att sätta in honom i tecken. Men vad då? Du får inte ha pinnar eller du får inte slåss med ett svärd ja, det är ju Yoshi Mitsu som gör det. Men nu jo kan jo, ju också, alltid, det. han är varit liksom ett stående undantag. Ja, och han är ju från eh, oh, vad sa jag? Soul Caliber. Han är ju ja. därifrån från början. Ja. Så han är ju en som är med i båda spelen hela tiden. Men nu kan nu tar de min ännu en. Jag, men gör det till Soul Caliber spel. Och släng in sådana här karaktärer istället. Mm. Så jag hade ju hellre sett att ta in någon annan helt enkelt. Inpatient, det kommande Playstation VR skräcktiteln från Supermassive Game har försenats till 2018. I ett inlägg på sin officiella hemsida meddelade utvecklaren att Inpatient nu är klar att släppas för Playstation VR den 23 januari i USA och den 24 januari i Europa och andra internationella marknader. Det psykologiska skräckspelet som satts i Antildan-universumet var ursprungligen tänkt för att släppas den 21 november. Supermassive Games kände gavs också att Bravo Team, det kommande teckningsbaserade PSVR-skjutspelet, har försenats i 2018 och kommer nu att släppas den 6 mars i USA och den 7 mars i Europa och andra internationella marknader. Bravo Team ursprungligen planerad att släppas den 5 december. Bra, och team har jag inte riktigt koll på, men patient ser jag väldigt mycket fram emot oss. Det är VR, det är skräck, men det nästa VR-spel har kommit upp. Även om jag inte kommer gilla det men jag älskar Dawn universumet. Det är så jävla bra. Nästa nyhet är ett ganska långt nyhet, för jag tog den här direkt från IGN. Men jag tyckte det var intressant att prata om. Och det är att Gal Gadot kommer enligt uppgifter inte att återvända som Wonder Woman i Warner Bros. kommande efterföljare. Om producenten Brett Ratner som har anklagats för sexuella missförhållanden kvarstår med filmens franchise. Enligt Sido 6 hävdar en källa från Hollywood att Gal Gadot säger att hon inte kommer att skriva på för följande uppföljare om inte Warner Bros. köper ut Brett. Av hans finansieringsavtal. Och blir av med honom. Ratner hjälpte producenten. Till den första Wonder Woman filmen. Som en del av medfinansiell affär. Med Warner Bros. Genom sin produktionföretag. Ratpack Dune eh, Entertainment. Som kommer att skörda en rättvis del. Av vinsten tack vare filmens framgång. Den ovän nämnda källan berättar för Six att Gadot vet att Warner Bros måste sitta med henne i den här frågan när det utvecklas eftersom studion inte kan få en film som är rotad i kvinnornas empowerment att delfinansiera av en man som är anklagad för sexuella missförhållanden mot kvinnor. I kölvattnet av anklagelser mot sexuella taxer mot Ratner från skådespelskor inklusive Natasha Henstridge och Olivia Munn meddelar Wonder Woman att det klippt banden med producenten. I förra månaden sägs det att Gal Gadot har backat ur på att gå på en middag under vilken hon skulle representera Ratner med en utmärkelse. Eh, vad tycker du? Är det helt rätt val? Självklart. Mm. Helt rätt. Det har varit så mycket skisorna, och speciellt om han håller på. Och det här, liksom hela Wonder Woman har ju nu snackat så mycket om att det ska visa äntligen en stark kvinnlig karaktär i Superhjälte. Mm. Och hon mm. står för liksom rättvisa och kvinnornas styrka. Och så har de en idiot bland sig. Ja, men klipp alla band ni har med honom. Han ska bara bort. Liksom. Det är självklart. Jag det är skitsnyggt, skitsnyggt gjort av henne. Hon ska ha en eloge. Hon ska ha fan, fan till en annan middag och få ett pris för det. Kan jag tycka. Ja, absolut. För att det är fan skitsnyggt, skitstort mm. gjort. Alltså att en skådespelare går in och säger att jag tänker inte vara med. Så enkelt mm. är det. Om ni inte gör så här. Ja, Och jag precis. menar, det kan. Det kan fan inte vara så. Vad ska man säga? Det, alltså. Det, det bör inte vara ett svårt val, ska jag säga snarare. Det, för för dem. Att det är ju. Det är ju bara lämna honom. Eller alltså. Det, det är ju inte konstigt ens. Det, det, det är ju liksom inte ens. Det, det är ju inte så att det är någon konstig anklagelse. Eller alltså. Det är inte så att hon kommer med så här galna idéer, utan Nej. det är ju självklarheter kan jag tycka, så det är inte så mycket att fundera på Jag håller med, och det är så här det här det är så mycket skit sånt här just nu överallt, mm. och jag tycker mm. det är helt att allt, det är bara klipp med allihopa vi vet det här, vi har så många nu som har blivit mist, har blivit av med jobben och deals och allting, det är helt rätt bort med dem, bara. Det, det är inget svårt faktiskt. alls. Nej, jag tycker inte heller det, för jag menar, uppenbart så uppenbart så har det ju Folk har ju vetat om allt det här hela tiden. Mm. Det har funnits alldeles för länge. Så att det jag menar är att möjligheterna för att bättra sig eller ändra sig har ju passerat för länge, länge sedan. Ja, precis. Det är helt rätt. Absolut. Nästa nyheter är att Teenage Muten Ninja Turles och Enchantress kommer till Injustice 2. Leonardo, Donatello, Raphael och Michelangelo samt Enchantress och den tidigare avslöjade Anthem Fyller Fighting Pack 3 Dessutom kommer dessa kommande DLC Fighters att vara tillgängliga för den som köpte Ultimate Uppslagan av spelet Netherrealm har ännu inte meddelat ett utgivningsdatum för Fighting Pack 3 men har bekräftat att Anthem kommer att vara tillgänglig för tidig åtkomst den 12 december uh, Jag måste be dig att spela en Justice 2 som du har testat av mig spela ja. igenom story och sen ger du tillbaka mitt förbandade spel för jag vill spela som <laughs> Turtles <laughs> Jag satt på att vänta på att jag skulle få en riktig jävla dagsedel nu bara för det, men jag satt och sneglade upp på Jag det. ja det ligger här inne mm. äh, men, men, äh, men, men vänta du, jag hänger inte med mm? ska du få alla sköldpaddena? Du får alla sköldpaddena, du får en Enchantress och eh, Anthem i den här paketet då Fan vad coolt, för att, alltså, jag, jag har, man ser ju sköldpaddorna som ett gäng. Jag har ju aldrig, de... sett dem som, jag har aldrig sett dem som enskilda karaktärer riktigt. Och det, det tror jag inte man kommer göra heller, för i trailern snackar de om, då, jag vet inte om det jag tror det är Raphael som går fram och kastar sin kniv där, jag kommer aldrig ihåg vad de heter, mellan ja. just, jag tror det är Enchantress och Anthem, mellan de två. Ja. Och så kommer han ut liksom med den här rocken och hatten de går runt i när de går runt bland människor. Tar av sig grejer, sina kläder och så ställer han sig där och ska liksom slåss mot dem. Och då kommer Leonardo där och bara, hey wait we fight as a team. Och så ställer sig oh, alla bakom damn. honom. Så jag tror att man kommer, få, man kommer spela som en i taget men du kommer kunna byta mellan alla liksom, när hoppas du vill i matchen. Och stutsa och liksom ta hjälp och grejer. Jäklar var coolt. Det, det blir ju helt plötsligt en helt annan... Ja, vad heter det? När du tar hjälp av bakgrunden, mm. det får ju en helt annan mening nu om det ska stå liksom ett par stycken till där som du kan använda dig av och göra massa coola moves med. Precis, och super. När man använder den alla kommer pukla på det samtidigt hoppar in i sin lastbil eller den där bussen och bara... De kan göra så mycket med de där grejerna så ser väldigt fram emot. coolt coolt. Disney Jag har kanske bara håller ja. i spelet en stund till alltså och laddar ner skiten själv. <laughs> kanske inte får tillbaka för att köpa ett nytt. Ja, <laughs> Nästan heta Disney har meddelat planer på att debutera en ny live-action Star Wars tv-serie på ko deras kommande streamingtjänst. Vd-ordförande Bob Iger delade nyheterna under Disneys kvartalsinkomstrapporter, eh, rapporterar Variety. Under samtalet meddelade Iger också att The Last Jedi-regissören Ryan Johnson kommer att skapa en helt ny trilogi av Star Wars-filmer. Förutom live-action Star Wars-tv-serien jobbar företaget också på ett tv-program baserat på Monsters Inc., High School Musical samt en ny originalserie från Marvel. I augusti meddelade Disney att det planerar att de starta en egen streamingtjänst. Tjänsten kommer att debutera i USA någon gång under 2019- men planerar expandera över hela världen någon gång efter det. Och det är ju de... Disney äger ju allt nu. De äger Star Wars, Marvel och eh, sitt egna rast. Så de ska ju starta en egen streamtjänst. Och nu fick vi reda att det kommer ännu mera Star Wars. Vad tycker du? Vad fan? <laughs> Jag orkar inte. Ja, Star Wars. Alltså, men... så men, sådär. De äger ju Marvel. Ja. Yep. Hur... Hur fan kan Netflix köra egna Marvel-serier? Eh, för att de har ju ett avtal med Disney. Men Disney snackar ju nu om att de ska riva de kontrakterna och dra över alla de serierna till sig själva så fort deras streamingtjänst är uppe. Men vadå? Hur kan det, det kan ju inte funka. För det är ju Netflix som har gjort dem. Mm, precis. Men då de så om då lägger ju Disney få göra dem Själva ja, igen. Det alltså börja om från början. Ja, skrota och börja om och så får jag ta bort det så att avtalen stryks. Ni, ni, vi, vi vill inte att ni har de här men ni får inte fortsätta göra dem. Och så tar de in sina egna grejer istället. Det enda positiva i den meningen är att då kanske jag faktiskt hinner kolla igenom alla serier <laughs> som jag vill. I och för sig. Men eh, för att återgå till, till Star Wars då. Mm. Eh, jag förstår inte varför det skulle komma en serie. Uh, för det sa du väl också va ja. Och sen hänger jag inte Varför fortsätta på det här Varför inte bara hitta på någonting nytt Coolt alltså... Men det kommer ju också Vi kommer ju ja, få men... Star Wars The Origins Eller <laughs> Star Wars vad heter de Stories Nej, men, ja, du, bla bla bla. Det räcker du säger ju Star Wars vi hittar på något coolt nytt eget, sa jag. Men vi får Star ju Wars inte nytt, coolt eget. Vi får ju High School Musical och Monster Channel. Ja, det också. är också jätte. Ja, oh, det är också nytt. Crispet. Nej. nej, men nej jag. Jag kan säga att, action... att det räcker. Det räcker. <laughs> live action Star Wars TV-serie kan jag vara riktigt coolt. Mm. En ny trilogi, det betyder alltså att det kommer komma ut efter de här. Vi får se efter nu Vi har två filmer nu The Last Jedi och den sista filmen I den trilogin Beroende på hur den avslutas Och om de kan göra något riktigt coolt I sådana fall flera år efter den Som ska utspelas flera år efter Och vad det ska handla om Men jag ser inte det heller riktigt Men jag... Jo, stavars, med stavars Nej, nu får det fan Nej. Sluta Nej, vara den heter. Nu får det vara nog Sluta, sluta Imorgon kommer Star Wars från två som jag ska sätta mig ner och spela. Mm -hmm. Och sen är det bara att vänta på december, The Last Jedi. Och sen får vi ju solo är det nästa år. Och vi oh, oh, oh. Jag vill inte ha mer. <laughs> Ge oss allt. Det är inte. Nästa nyhet är Respawn Entertainment-studion bakom Titanfall-franchisen. Har köpts upp av EA. EA tillkännagav förvärvet och sa att flytten bygger på ett framgångsrikt publiceringspartnerskap redan på plats mellan de två företagen. Båda företagen arbetar redan tillsammans med flera projekt, bland annat ett VR-spel, ett Star Wars-spel och en ny titel i Titanfall-franchisen. Vad tror du? Är det ett bra alternativ? EA köpte upp Respawn. Kan de inte hålla sig till sporten? <laughs> Sportunit för speed. Det, det, vi alltså, det kan väl säkert funka. Det gäller väl bara att de tar vara på det ordentligt. Alltså, så att det inte blir nå någonting som ska prånglas mm. ut varje år och så vidare och så vidare. Om IE kommer och ge, slänger in pengar till Respawn och låter dem köra sitt race, då tror jag att det kan bli bra. Men ja, ska IE hålla på att pilla för mycket då? Nej. Då är jag rädd att Titanfall kan bli en ny Call of Duty och så kommer man tröttna totalt. Ja, men precis. och, och, och det, Titanfall är ju inte ett sånt spel kan jag tycka som ska komma ut en gång om året eller en, inte ens en gång varannat år. Nej, precis. Utan det känns som att det, det ska ju vara... Ja, det är, det är klart det kan vara kul om det kommer ut en trea mm. men jag funderar liksom på om det ens borde göra så jo, så här snart. Ja precis, men 3-4 år och sådär emellan kan ni som de gör släpp lite kartor och sånt där men jag vill ju i framtiden att de gör ett mer utvecklat spel, alltså combaten och sånt, allt det är ju bra men mm. just jag vill ha flera robotar som faktiskt är olika för jag, det var, jag tyckte inte robotarna var jätteolika och sådana där och bättre kampanj kan de göra och lite sånt där, men så, vi spelar ju som fan det ett tag där och Ja. Jag ser fram emot att få se fler vad det blir från Titanfall-franchisen, men jag skulle vilja ha ett väldigt tungt storybaserat i den världen, för jag tyckte storyn var helt okej. Okay. Det, det dog ut lite mot slutet, det gick lite väl fort, men i stort hela är det är skitbra. Jag tänkte säga det i sådana fall om det är så att de går ifrån, alltså att det är ett, själv, alltså ett spel som kan stå på egna ben, mm. men du kan fortfarande sitta och köra det, det vi har nu, om man säger. Mm. Alltså, precis som du sa, ett, ett ett spel där det är story ja, precis. alltså en, ett actionspel med en tung, schysst story liksom, li lite liknande Uncharted-aktigt typ. mm. då skulle jag ju absolut kunna, då börjar vi prata för menar, då, då går det ju att göra att göra ett actionspel i universumet mm. Titanfall skulle ju kunna funka ja, precis för multiplayerna har de ju satt klockrent, det är skitbra, så nu är det bara köra på det resten. det är det menar också. V vad ska de göra då? Säg att de ska släppa ett tredje spel som ser exakt likadant ut mm. nu då då. Men vad är det de ska finslipa på? För jag tycker inte ens, jag är inte helt övertygad om att jag tycker att det behövs någon finslipning på det som är. Nej, precis. Då är det bättre att två team. En som gör kartor till det som finns och så kör ni ett nytt singleplayer. Häftigt spel liksom. Ja men exakt, exakt Sista nyheten har är PlayerUnknown's Battleground Utvecklaren Blue Holes Nästa spel är en öppen MMORPG Som heter Ancient Infinite Realm Ancient Infinite Realms Blandar steampunk och högfantasy Och har Realm versus Realm PvP-kamp Med både markbaserade Och flygstrider Spelets PvP-läge Har spelarna olika flygande fordon Till sitt förfogande tillsammans med vapen som kanoner, minor och attackbuffs. I RVR kämpar fraktioner för berömmelse och ära som turas om att leda offensiva och defensiva ansträngningar med hjälp av alla slags fantastiska flygfordon, säger Bluehall. Spelare kan också gå med i kampen från mark och med mex och användning av luftartilleri för att bekämpa luftbuna hot eller initiera markbaserade flygattacker beroende på karta och strategin. Spelarna kommer att kunna anpassa sina flygskepp, välja mellan fem olika klasser och skapa egna uppdrag. En sluten beta kommer att anlända någon gång under första halvåret 2018. Men, uh, vänta nu, mm. vad? Skämtar du? Det här var utvecklarna av yeah, PUBG. Precis. Som har ett early access-spel ute. Mm. Som inte är släppt. Nej. Eller officiellt inte släppt. Det är precis ska det jag släppa också en beta i januari. Mm. Ja, no På ett nytt i spel det halvåret, ja. ja Okej, okay, ja, okay, ja, okay, mm. då var det. Jag skulle säga januari, kanske. Men säg, alltså överhuvudtaget, nästa år var det. Ja, början av nästa ja. år helt enkelt. Jävlar mm. var, det, det låter ju skitheftigt för det första. Det låter ju aspalt Ja, precis. Men, då kommer alltså PUBG aldrig lämna Early Access. Det kommer, det är så som det är nu. Men det är så här jag klart ett spel innan ni börjar hålla på och fixa något Men om det här är så lång gånget, då har de ju suttit på två olika håll och liksom, ja. visst de kanske är inte fan nu. Men om, om det är några blue holes ska jag inte hålla på med beter de ska göra klart sina spel och skicka ut dem inte sitta i beter hela jävla tiden. För ni har inte det förfogandet längre. Ni har, vi har inte förtroende till er. För ni kommer aldrig släppa de här jävla spelen. Alltså det låter ju lite... Alltså som sagt, jag måste säga, det låter ju skithäftigt. Det mm. låter ju jävligt stort, jävligt episkt liksom. Och jag antar ju självklart att de har ju säkert två dedikerade team. Ett mm. som sitter på PUBG och ett som sitter på det här spelet. Det fattar jag också. Mm. Däremot så tycker jag att det låter lite löjligt att de har ju ett spel mm. som inte är färdigt så vitt jag har hört än så länge. <laughs> det då också går det att köpa på skiva i stort sett. Mm. Eh, och så ska de släppa ett nytt spel jättesnart. Det, det måste ju ha varit i utveckling rätt länge. Och för Tänker de släppa en beta i början av nästa år så då har de ju spelet färdigt mm. i stort sett. Ja, precis. Så att, och det är luft... okay, Skithäftigt. Jag vill, se, jag vill se vad det är för någonting. Absolut vill jag göra det. Det mm. låter skithäftigt. Men... Det, det låter lite ironiskt Ja precis, det, men det är som sagt Det är coolt i ett MMORPG Bara det är ju häftigt Men också att man kan vara både i luftstrider Och markstrider Och det är mm. max och allting Det låter jävligt häftigt Men vi får ju se när det, Betorna börjar komma ut och man får se trailer Och sånt, vad fan det är för något för ja. Ofta får vi höra om De här coola spelen och sen får man ju se Vad det är för tråkars som kommer ut i senare <laughs> Absolut men det var nyheterna, så vi hoppar in i ämnen. Ja. Tänk att vi börjar med min den här veckan? Ah, äntligen. Ja mm. visst, absolut. Och jag tänkte Shoot. prata lite motorcyklar i nördvärlden. Mm -hmm. Och jag bad ju oss göra fem topp fem, coolaste knuttarna. Men innan vi hoppar in i det så vill jag prata motorcyklar i nördvärlden. Är det någonting du märker av? helt uppenbart nej skulle jag säga. Alltså efter att det här ämnet alltså efter att det här ämnet kom eller vi valde mm. att uh, prata om det här så satt jag ner och började fundera på vad, vad jag vad, vad det finns för några som kör har över, överhuvudtaget. Ja, och jag kan fan det är den skralaste jävla listan jag har haft någonsin tror jag. Jag har fått dragit i många pinnar eller många snöriga grejer för att lyckas få till det här så vi får se om du godkänner alla Allihopa ska jag säga snarare mm. Så att nej, det är ingenting som jag Stöter på så eller alltså det, det är väldigt lite utav det mm. Tycker jag, om inte du tänker komma nu Och bara så här Boom, spränga min hjärna typ Nej alltså det är inte så jättemycket 80-talet, där tidigt 90-tal Då tyckte jag Alla hade motorcykel Speciellt mm. sådana som vi tittar på typ ja, men, Turtles hade ju alla motorcykel Power Rangers hade alla motorcykel jag har haft han haft motorcyklar. Ja, som fan. All deras leksaker. De hade alla sorters fordon. Ah, ja, du tänker så. Ja. Och okay, där. Ja. Och det, allt byggdes runt nu för tiden. Spider-Man och sånt. Och sådana. när man går in i leksakbutiker ser man ju att ha, vissa har motorcyklar. Men inte alls på ja. samma nivå som det var på det. Ja, oh, jag tror fan han har det i Ultimate Spider-Man-tecknade se serien mm. också faktiskt. En motorcykel som man får från Iron Man eller något där. Ja, precis. Och det är ju den jag har sett i. Butiker och sånt ja, ja. Och sådana där Men jag håller med, det är inte alls lika mycket i år Eller nu för tiden Det, det kommer ju komma nu med Playstations nästa spel Där man är motorcykel, ja men Sansa Vänarky Möter zombies och ditten och dattan Alla mm, och olika mm. Men absolut inte lika mycket som jag tyckte det var tidigare När vi var yngre, för då tyckte jag alla hade en Motorcykel och det var så, allt skulle vara så jäkla tufft Eh uh, men vad har du för lista? Ska vi ta en toppfemmare och börja från femman? Alltså det här, är med det här är helt utan inbördesordning skulle jag säga. Men det här är de jag kunde komma fram till. Okay. Med den, första, den första är Ghost Rider. Jag har en Ghost Rider på min femma också. Ja, du har det. Ah, titta där, titta där. Ja. Jag kan inte säga att han är en jättetuff karaktär, för jag har sett mycket. Jag har sett en film. och ja. Han ser hård ut och sådär, så det är väl det som blir tuffa. Men ja... Synopsen han, känns ju som att men, det har gjort förut med span. Vi tar span och gör en, det är en knutte man bara, okej. Okay. Det är klart han är cool. Ja, alltså, ja. Det, han är ju hård som fan, Ghost Rider. Alltså, ja. men vad är lite, det jag, alltså jag, tycker gått... jag, jag, kan, jag kan hålla med om att han är inte så, karaktären i sig har jag inte sett till tillräckligt mycket för att säga att han är asball. <laughs> Däremot så är han ju, han är ju lite hård. Ja, men hans största svaghet är att man bara blåser på hans skalle så går elden ut. Bara, pof, oj där är Vadå man. blåser? Du, han, han kan väl överleva även då va? I filmen så springer han väl runt utan elden stund. Ja, dessutom, jag tror så. det är bara, det är bara för syns skull. Han är så här. Ja, exakt. Det är bara för det ser, ser häftigt ut. Ja. Och är, vad heter Wait, det? är Eller vad heter <laughs> <laughs> ja, det? du är så dålig. Oh. Men, men, då kan vi väl ändå säga om vi ändå ska <coughs> prata... Mm. Om vi ändå ska prata hojen i sig då, för nu kommer jag att tänka på det och när jag satt här och vet du det, googlade runt lite grann. Mm. Föredrar du i just den filmen, föredrar du hans superöverdrivna hoj eller den han, den han kör som eh, karaktär så att säga, eller som vanlig människa? Jag försöker komma ihåg hur hans karaktär, men han är väl bara en vanlig... Han har ju, om inte jag kommer ihåg helt fel nu, han har ju en som han kör med när han visar upp och grejer och donar som, ja. som är lite sportigare typ. Ja, precis. Den, för den, den tycker jag fanns fanns mycket häftigare än hans Ghost Rider Hoy dock. Alltså för har den ju... är bara överdriven enligt mig. Ja, vad heter de då? Den där tv-serien där de byggde eh, America Shoppers, Nej, vad heter den? Ja, Shop... ja. American Shoppers Ameri Jo, American Shoppers Ja, heter den där ja. Men alla vet oh, den. Klass, den som gick hela tiden förut Och där var man ju så Tack vare den så blev man ju helt fast i sådana där så här, Custom hojar och sånt där mm, mm. Så jag, jag måste nog säga Att den han har som Ghost Rider För den är lite mer äh, det, ja, det är det. mer custom och lite sånt där att Den var ju cool jag ju Absolut, inte så... den, är, den är väldigt mycket custom skulle jag säga Det är den ju absolut för Jag hade varit så stort fan fast. av sporthojar Om jag säger så utan nej, jag, nej, jag, är ju, liksom... jag är mycket mera för in, Det ska inte alls vara sådär långa gafflar Och stela och greja inga fjädrar Nej dumheter Men okej, okay, jag var bara lite nyfiken där För det är en av de få som jag faktiskt har eh, Lagt märke till vad han hade för mer hojare i filmen ja. Nej, för skulle jag Jag är ju mer, ja, men Jag skulle inte orka åka en chopper Sitta sådär Men Lite Ja men, ja, men ja, det är fin, det är fin Ja, 4, ja men jag då? kan hålla med. Jag tycker att den är, den är, den är lite häftig så. Det är, men det är absolut inte en hoj jag skulle vilja åka på. Nej, nej det ska jag inte. Det, det, det, det, kanske först och främst för att äh, bensin, eld. Nej, kanske inte så vettigt. Nej. Gud, vilket dåligt skämt. Ja. Gud, vad dåligt. Du ska inte komma och klacka um. på mig när du drar sådana där. <laughs> ja, får vi höra en, en fjärde plats eller en, en nästa för dig då? Ja. Uh, ska vi se. Min nummer fyra är Cyberdyne System Model 101. Uh, vad? Uh, namn på tidigare varianten var T-800. Det är alltså... vad? <laughs> Det är Arnold Schwarzenegger i Terminator 2. <laughs> ah. I want your boots, your clothes and your motorcycle. Vänta nu, du måste vi dubbel... Vänta, vänta Det här är bara, bara för att... Vänta nu. Där, där. Vad sa du att han hette då? Eh, vill du söka lätt så skriv T-800. Det är en äldre modell. Men skriv T T-800, T-2. Anser är det Cyberdyne System Model 101. Om du vill ha... Ah, okej. Okay. T-800, T-2 tar vi. Det blir bra. Du tänkte vi skulle ha en referens till exakt hur den såg ut, tänkte jag bara. Mm. För den är det är så här klassisk scen han går in liksom på MC-hacket går in helt naken och bara jag ska ha dina grejer och sen sätter han sig drar på brillen och så åker iväg. Stenhård, Stenhård. Det är en av de här klassiska där man eller, verkligen lägger till liksom manken till motcykeln. först han så här ja, han tar och sen sätter sig åker åker iväg Stenhård och hela den filmen han åker alltid motcykel där så det är liksom något jag tänkte på en gång bara ja, men jag måste ta upp från T2 just den scenen. Kö, kö, för jag försöker komma ihåg att han kör motorcykel. Alltså jag, fattar, jag vet att han kör motorcykel i den. Mm. Men jag kommer inte ihåg hur mycket det är. Jo, det är typ motorcykel eller lastbil det är väl det som händer. Ja, det är sant. Det är rätt mycket sånt, ja. Det är sant. Ja, okej, ja. Nu, nu ser jag fler och fler scener ur filmen där han sitter på en motorcykel, så det är därför om det, om det låter konstigt eller låter som att ni övertala mig, så är det bara jag som sitter och tittar på bilder samtidigt och konstaterar att han åker nog fall en hel del hoj i den filmen. Det är sant. Men nu blir jag så här, nu... jo visst är det T2 så inte jag ser fel. Det är inte T1, nej det är T2. T2, nej det är T2. Jo, men det är, det är två. T2, absolut. Måste... Ja, jo. det är när han är ung. Ja, i ettan är ännu yngre. <laughs> ja, ja, men, men lillgraven, jo jag förstår. Ja, exakt. Han, är li, li, han som håller på att börja med att han snor pengar från någon bankomat. Vad, ja, han med, va? vad ja. hade du på fjärde plats då? Eh, som sagt, jag har ju jättesvårt svårt Så jag har inte en, en specifik motorcykelmodell skulle jag säga. Den, den Så långt har inte jag kommit. Däremot så eh, har jag motorcyklarna från Biker Mice från Mars. Okej, vilken var favoriten ja, tar... där då? Eh, det, och Modo heter han, va? Modo, han med armen. Han med robotarmen, ja. han hade det som, som leksak, nämligen när jag var liten. Ja, okay. Så, att, så att det, den, det, det är absoluta favoriten. Men där har vi en chopper, och det tyckte du inte om. Ja men alltså... Han är ju coolast så då blir ju hojen lika cool. Okej, okay. Jag tänkte att alltså, är är du en, en som... <laughs> okay, ja, skulle jag vilja säga att du tycker är du tycker att du tycker att du tycker att du tycker att du tycker att du tycker att du tycker att du tycker äger ägerhoj och åkerhoj. Då blir ju inte coolare, coolare än vad man själv är på hojen. Nej, precis. För hojen kan ju se hur ball ut som helst och så sätter du dig på den med, alltså inte vet jag, tuppkam eller vad som vad som helst på hjälmen. Ja. Då, då blir det ju genast så här Då blir det inte alls lika ball längre. Nej. Och vad är coolare än en robotarm? Vill ni Ingen... har ju robotansikte. Det är väl coolt. Ja, jo, det är sant. Men då... Då har han ju hjälm på, då syns ju inte det. Jo, han har ju så här, genomskin, så här gult, genomskinligt. Eller blått, han har ju kommit aldrig ihåg. Nej, inte. Ja, ja men Modo alltså. <laughs> ja, exakt. Modo. <laughs> det är nummer tre. Eh, har vi gått på mig direkt, Bas? Eh, du där. tog ju på mig förr. Ja, fan. För... Ja, sen har då, min nästa är. Eh... Heter han då? Där, nu, här, jag vet inte vad han heter i karaktären i filmen okay. men William H. Macy hans karaktär i filmen Wild Hogs Wild Hogs? Du, ja, du vet, du vet vilka jag menar va? Filmen alltså? Ja, men det är han som kraschar hela tiden Exakt, exakt. Ja, han. Jag, jag, försökte, jag kommer ju ihåg liksom ja, men John Travolta och vi har ju de där. Och så bara, Vem är det du pratar om? Ah, den enda som jag inte kan namnge på, alltså. alltså <laughs> kanske, ja. det, är, det är också en kopper eller en kopper ja. men det är en custom-aktig hoj. Eh, då också är det ju det. Alla i den filmen är jo, ju precis. det. Men det är också den som är, vad ska man säga då, minst kopprig. Också. Ja. Utav dem, det är den som ändå ser mest eh, standard ut Eller vad man ska mm. kalla det för Fortfarande ändå diskret jo, Alla de andra har ju någonting lite extra som ser lite udda ut Eller liksom någonting sånt Han är liksom bara klassisk motorcykel på något vis mm. typ. Men det är någonting jag måste säga om den filmen Man pratar ju inte så mycket om den Men den är så jävla bra tycker jag Ja, jag tycker den är skitrolig och jag, jag älskar varje gång jag liksom faktiskt får en möjlighet att prata om den. För jag tycker faktiskt den är ganska kul. Ja, men det är så, här, och det, är så här enkelt, liksom, det är Tim Allen, det är John Travolta, Martin Lawrence och han du nämnde. Alltså, de är så bra tillsammans. Ja, absolut. Det enda som jag skulle vilja ha i det gänget egentligen, det är typ Robbie Williams. Skulle vara skitkul att ha en. Nu går ju inte det eftersom de hade dött om de skulle göra en tvåa, men äh, fan så bra det hade <laughs> ja, jag tycker verkligen. Är det här är... bra. Ja, verkligen. Ja. Min trea är Logan, Mr. Wolverine. För han okay. ser jag, har jag alltid sett som motorcykel åkare. Mm. Han, han gör ju det lite i filmerna, men han har gjort en hel del i serien och sånt där. Och... Jag kan inte säga något såhär direkt att han någonsin. Jag tror, i. Han gör ju det i Wolverine Origins tror jag. Då får han ju en mm. motorcykel. I X-Men-filmerna så snår han Scott Summers motorcykel. Man åker alltid motorcykel och även när han träffar Rogue i början så har han en motorcykel bak på flaket och sånt där. Så han har ju ja. alltid en motorcykel vid sig även om inte, han inte åker på den hela tiden. Man tänker på det men han har ju alltid en motorcykel vid sig. Mm, mm. Så det är min nummer tre. Det är nummer två då? Eh, min nummer två blir eh, Jax från or, Sons of Anarchy. <laughs> Min nummer två är Jackson Nathaniel, Jack Teller, som sa vänsterklart. <laughs> <laughs> eh, dock så har jag, jag har faktiskt inte ett specifikt, vi ska se om. Jag har en specifik bild okay. på vilken hoj jag menar. Men jag, är jag har haft lite problem att få fram exakt vilken hoj det är uh -huh. dock. Eh, för jag är eh, helt ärligt, eh, så jag är ju inte den som har tittat på den här serien skitmycket. Nej. Ja, dock också har jag lagt märke till motorsycklarna, ja. Mm. Och jag är ganska säker på att det är en Harley Davidson hur som Det är den som har. Han kanske har den hela tiden, det vet inte jag. Men det är den som har det svarta hela kåpan i fram vid ljuset. Mm. Han har den, i alla fall i de sista säsongerna. Jag, tror han ja, har den hela tiden, också, jag har läst någonting om att det, det står typ senare motorcykel han ja. använder typ eller sånt överallt men jag, jag har tittat på, det, på serien så lite så jag har inte koll på om, om den är hela tiden så att det var en, enklaste sätt att förklara vilka jag menar. Ja, jag tror det är de senare för jag har för mig att han har lite mer luftburet i de tidigare om man ska säga mm. lite mer ja. Harley Davidson och de här ordentliga höga festerna Ja men exakt det, det, det, det det här lite mer klassiskt, inte, inte en stor jävla blob fram med, vid lyset. Liksom. Nej, precis. Eller en, in, inget stort glas eller kåpa så att säga. Och där är jag faktiskt tvärtom mot dig. Jag gillar den han hade i början mer. För jag är inte så fan av såna här kåper. Nej, jag, jag ska säga så här är helt ärligt att just så där tycker jag inte. Alltså, den där hoj, den hojen han har är lite så här fulsnygg. Mm. Att jag tycker att det är skitfult med stora kåper runt lyset och det är liksom så här tittar man rakt fram ifrån så ser det ut som en enda stor prick som är mm. på väg emot dig typ. Eh, men just den hojen i profil istället blir fan lite snygg. Jag, jag kan inte, jag måste säga tyvärr så mm. är den lite snygg. Nej, men det är så. Sam som verkar ha så jävla bra karaktärer. Jag hade skit Ska jag välja Jack? Ska jag välja OP? Ska jag välja Triggs? Ska jag välja. Det är så jävla många. Men Jack är ju den man har fast, liksom följt hela tiden. om har fått sett mest då, Så det fick bli honom helt enkelt. Ja, ja. Vad har du som nummer ett då? Allra tuffaste, äh... hårdaste av dem alla. Alltså, han, som sagt, min, min är utan inbördesordning. Ja, för han, här, han är ju inte så jävla hård direkt skulle jag säga. Dock så åker han ju motorcykel. Eh, och han är en väldigt stor favorit hos mig. Eh, Jim Carrey mina jag är ren. Okej. <skratt> <skratt> <skratt> han, kör, han kör ju hoj. Han mm. är ju alltså en polis som kör motorcykel. Han kanske inte kör så mycket motorcykel i själva filmen i sig. Allt jag dock... tänker på de här när han har formats med uff fluger och grejer i tänderna ah. så jävla dåligt plus dock att jag måste säga att jag tycker att de motorcyklarna de polismotorcyklarna som är nu säger jag mot mig själv för de, är, de har en jättestor kåpa skit mm. skitsamma, de tycker jag är riktigt häftiga de, blir, de är en av de få riktigt stora motorcyklar som jag tycker är häftiga eller snygga överhuvudtaget mm. faktiskt om man kollar på den så är den ju jättestor. Jätte Kåpan täcker liksom ut hela vägen ut över handtagen och allting och så har du till och med en extra liten ruta ovanpå. Inte i, alltså, på något sätt så tycker jag det, det passar in när, när hela hojen ser ut på samma sätt. Mm. Så att det, därför tycker jag den faktiskt funkar och är riktigt häftig. Mm. Eh, för min nummer 1. är Throttle om du vet vem det är. Ja, det är nummer tre av inte Vinny, inte Modo utan Thraddle ledan i Parker Mice from Mars. För där har vi ja. den motorcykel som om jag personligen skulle köra motorcykel då är det liksom jag skulle göra custom så att den ser exakt ut som hon, hans med märken och allting. Han är ju stenhård, solbriller, hår, allting. Stenhård. Thraddle har alltid varit min favorit i han jag. Alla som snackade Winnie eller Mood för de var ju så här. de lite mer humoristiska. Så här, det här är jag ledan men jag är likadan i Turtles. Leonardo är min favorit ledan. Tradel är min favorit i Biker Mice. Och, mm. är Throttle utan tvekan gjorde störst intryck på mig när jag var barn och det har hållit i sig hela tiden. Mm, nice, nice. Men jag har inte så mycket att snacka om det egentligen. Ja, bara... Inte jag heller, men jag tyckte är... det, var kul, det var ändå kul just att få tänka igenom vad överhuvudtaget finns det för, mm. för karaktärer över, överhuvudtaget som kör motorcykel För jag tyckte det var svårt som satan att hitta tillräckligt många som gjorde det. Mm. Men, det är som vi tog upp... Precis, men det är som vi tog upp tidigare med cigarrer och pipa när vi tog mm. upp det. Motorcykel är likadant som cigarr. Man är stenhård om man vill vara en tuff karaktär då har man motorcykel. Man liksom mm. det, det gör det. scenen blir mycket hårdare som i Resident Evil. Mm. Det är inte så att hon sätter sig på en bil utan hon sätter sig alltid på en motorcykel i är... senaste filmen typ åker iväg. För det är tufft. Mm. Det är samma sak med ja men, ta vilken film som helst svårt att bli motorcykel så blir det lite tuffare. Och det kan jag hålla med om Jag har aldrig varit liksom, jag bryr mig inte om bilar eller motorcyklar och sånt, Men skulle jag välja något då är det motorcykel För det, jag skulle inte vilja Jag är personligen inte ett dugg intresserad av motorcyklar Eller att åka motorcyklar Jag tycker de är snygga och sånt Men så här motorcykelsemester som du typ är intresserad av Det rör inte mig för fem öre. Men Just när det är filmer och sånt Det gör ju lite äfsk att det blir lite tuffare Men vad hade du fem då? Och så. okej nu är vi tillbaka, vi hade lite tekniskt fel, mic -problem. men nu är vi åter back in track. Nej, inte mic -problem. vi har Skype-problem skulle jag säga, jävla skit eller <clears throat> det krånglade lite kan man säga. Allting fungerade här när jag kunde titta på alla parametrar och allting, men Skype ville inte ta upp ljudet. Nej då så, eh, ditt ämne. Jo, jo. lot. Mm. Eller snarare uppsamling av prylar, typ. Mm. Eh, jag har ju spelat flertalet eh, MMO-spel eller, eller vad RPG-spel och grejer. Där du samlar på dig en massa skit. Eller samlar på dig en massa grejer. Ja. Eller letar efter grejer för att bli bättre och hit och dit. Hur? Jag har alltid varit en människa som aldrig har någon plats i mina väskor. Ja, Okej. Okay. I spel i spelen alltså. Det spelar ingen roll hur stora väskor jag har eller hur mycket jag uppgraderar mina väskor. Alltså, jag kan ha 200 platser i den här väskan. Mm. Jag kommer ändå ha fullt hela tiden. När man har spelat en bit in. För att jag vägrar att göra mig av med saker. Och då var jag lite nyfiken. Hur, hur, <hör> hur fungerar det för dig? Eller för er andra? Mm. Uh, jag är ju så att jag har ju alltid uh, grejer med mig till baka till om man säger, själva staden. Och där ja, antagligen ja. så förstör jag allt, eller så säljer jag allt, eller så får material mm. och grejer. Och det är ju det, så, det, är det bästa som hände med Diablo. Det var ju att ja. det här manan har bara en plats och att den laddas upp istället. För jag hade alltid. Ja. Jag hade kunnat inte ha vapen, för jag hade alla slots var ju upptagna av potions hela jävla tiden. Det är samma, just i Diablo, där är det ju samma där att du helt plötsligt har healingen är mm. hela tiden. Alltså det, förut så kunde du eller fick du ju liksom plocka på dig healing potion så greja. Mm. Nu har du en som alltså det är global cooldown på den bara och så du bara använder mm. den det finns hur många som helst. Du... hur skönt som helst för annars hade man ju säkert en 10 stycken sådana fyllda mm. med så 99 i liksom bara för att vara säker på att man hade liksom. Ja men jag testade det eh, Diablo 2 finns länge sedan. Det gick ju ja. fan inte att spela. Du hade liksom röda potions. Du hade blåa potions. Och så hade du ju scrolls. För då hade du för att teleportera tillbaka till staden så var det scrolls. Mm. Så du var ju tvungen att ha en varje gång du skulle åka. Så jag kunde <laughs> inte fan inte ha någon vapen. Utan man fick sitta där. Bort med ett vapen. Titta. Nej det var inte bättre. Bort. Så jag hade ju aldrig med mig någonting till staden och sånt där. Så jämfört med nu då har man ju allting bara in, förstör och så bygger mina egna vapen istället. Men om vi säger så här då, om, om du... Om du skulle börja ett nytt RPG-spel eller ett nytt sånt lite större open world-spel. Mm. hur? F för du gör ju inte så från början. I Diablo fattar jag ju att du går ut och kör en dungeon. Eller du kör mm. liksom bara tills det är fullt i inventoriet. Du hoppar tillbaka tömmer inventoriet mm. egentligen. Men det är ju för att du vet ju att allt det är skräp. Mm. Eller att du kan göra bättre grejer av dem. Tänk er, när du börjar ett spel. Hur gör du där för att liksom konstatera det här ska jag spara, det här ska jag inte spara eller gör du som mig, bara sparar allt? Jag sparar allt som jag kommer till där jag kan sälja det eller förstöra det. Så är det jag är så alla. Skyrim likadant ja. liksom, jag hade ju fullt och så gick jag bara sälja av allt och så hm, det där vapnet är bättre. Jag kan säkert här, hitta bättre överallt eller göra bättre men det var så här, nej, sälj av allt och så börjar jag om mm, liksom. Mm. För att jag, jag är ju är, är det till exempel en ett storydrivet drivet spel. Mm. Då kan jag verkligen säga. Jag ska bara spara. Spara, spara, mm. spara, spara. spara. skickar in det i någon bank någonstans. Eller någonting som det här. Jag har ju ett perfekt exempel. Det är ju det här Dragon Fin Soup, mm. Som jag, jag är inte klar med det än. Jag har och sakta men säkert tuggar mig framåt. Men där har du alltså. Ja, det måste ju vara en 50 platser i banken. Okay. Sen har du säkert en 20 eller platser på dig. Alltså din egen inventory, mm. minst. Och de är fullsmetade med grejer. Alltså allt det är. Och, och i det här spelet kan du plocka upp precis allting. Det är planker. Det är träfliser. Det är. Och du kan göra de här jävla plankerna till bättre planker. Eller du kan till andra planker. Så det slutar med att du har ju. Tio stycken dåliga planker. Tio stycken bra planker. Av olika typer av trä. Mm. Och. I just det här spelet så är, är det just för att. Det finns en crafting del i det. Mm, Okej. Okay. Där du kan göra egna vapen, egna potions, egen ammunition till exempel. Så därför är jag livrädd för att kasta väg någonting som jag skulle kunna använda sen. Ja. Så att det är därför jag alltid i alla, bara sparar. Men till exempel som i Diablo. Det är det enda spelet där jag faktiskt alltid har ett tomt inventory. <laughs> så fort jag är i stan. För då är det bara bort med... Allt jävla skit. Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Det ska bort bara. Mm. För det, det går alltid då att få tag på bättre. Men det vet jag ju också. I spel där man är lite nyare. Eller, och, och, eller snarare så. Inte har tagit reda på eller fått reda på det än. Så är det ju jättesvårt att veta vad man ska spara och vad man inte ska spara. Mm. Till exempel. Sen har man ju de spelen som förklarar för dig vad du ska spara och inte spara. Alltså genom typ att döpa sakerna till skräp. Ja, precis. Typ. Du har som i, det går säkert att använda nu, men som i Dragonfin upp så har du animal droppings ja. i en påse. så här. Som det kan vara 5-6 stycken i till exempel när du springer över ute, på, ute i världen. Det är det enda som jag faktiskt bara så här: kastar ut skiten. För den, den, den har jag svårt att tro att jag kommer att använda mm. till någonting. Bara för att jag säger det så kommer jag säkert göra det. Men jag har inte sett det som ett crafting material än så länge Nej, i alla fall. Men i Assassin's Creed Origins, där har du skit mycket. Ja. Det, för mm. då döder du ljud och som deras hudar för att mm. få ja, men, göra olika uppgraderar vapen och olika. Men ja. du får när du dödar ett ljud, du får inte bara huden, utan du får ju också så skalle från den. Du får en näbb från den, du får ett få alltså, sån här. Och de ligger ju så. Det, och så får du, ju, även när du letar kister så får du ju, ja, men, så du så här, skräp sig. Trinkets och sånt där. Och så har du hudar ja. och så har du vapen olika. Du har bågar, du har lite starkare vapen och så har du typ svärd och liknande. Och där är, jag likadant. är det likadant. I Assassin's Creed Origins kan du ju uppgradera dina vapen, liksom betala för att uppgradera dem så att de är, ligger på din level. Mm, så jag sparar mm. ju bara så här typ legendary vapen, man ska säga. De sparar jag allihopa nästan för att kunna uppgradera. Allt som är så blott och liknande är lite sämre. Det antar jag är skrotare eller säljare. Alla ja. djurhudar sparar jag allt. För det, det kommer jag säkert behöva någon gång tills jag har uppgraderat klart allting. Men alla så här trinket och allting, det säljer jag bara av. Och så tack vare det så får jag pengar så jag kan uppgradera mina vapen. Så jag har inte köpt ett enda vapen i det spelet. Utan jag uppgraderar Nej. bara mina vapen hela tiden. Och mm. det har funkat skitbra för mig, jag har hittat vilka som jag tycker om att använda För specialarna är olika Så nu har jag typ en stav Tänk lite så här, Med lite mindja stav, munkstaven ska jag. Så min special är mm. där mm. Svärdet, då gör man en hård slag, slag i magen Svärdet rakt in i magen och jag är skitmycket skada Den här staven slår den i backen och gör sakta ner tiden så att jag kan slå mycket snabbare och springa runt. Medan det är de går nästan som i slow motion. Och så har jag hittat vilka som passar mig i uppgraderade bara och sånt där. Och men där är också. Där kan du ha två olika vapen. Alltså jag har ett svärd och så har jag ett det där vapnet. Och jag kan ha två pilbågar som gör olika. För det är inte så att det finns bara en sorts pilbåg, utan det finns typ fyra, fem olika sorters pilbågar. Och i sig olika kategorier. Och så lägger de, det: är Hunter's Bow, Warrior Bow, det är. Det, det, det, det, det. Och där är liksom, så där blir det väldigt. Nu har jag hittat två pilbågar som jag tycker om. Allt annat skrotas eller säljs för jag kan inte ha så grejer. Jag blir helt tokig. Ja, men det är ju det. det är ju dit man kommer. Det blir galenskap efter mm. en stund. För jag menar, i början är det ju helt logiskt. Man säger. Man ger sig ut på sitt stora äventyr med liksom tomma väskor och ett eh, mm. typ. Man kommer till första mobben, man slår i dem och man hittar åh, ett med ett halsvärd. Bara... Ja, jag kanske ska hålla det träsvärdet kvar för säkerhets skull. Mm. Det kanske händer någonting med mitt metallsvärd, typ. Så man slänger det i väskan. Och den största grejen är precis där i början. Då tänker man ju så här, jag har all plats i världen. Så pff, det är klart jag sparar. Mm. Eh, man springer vidare man hittar nästa liksom svärd. lite flashigare. Slänger in det liksom. Det, då tänker man ju precis i början när, det, när man har platsen. Då tänker man ju liksom så här, ja men det kan ju vara bra att ha för att det där svärdet slår ju lite snabbare men inte lika hårt som det här. Mm. Då tänker man, om ja, vi kan använda det vid olika tillfällen det slutar ändå med att nej, nej, aldrig i livet. Du använder ett och samma hela tiden. Ja, men det är som i Skyrim till PS3. Alltså det var ju en mardröm. Mm. För där började jag, jag, spelade plockade på mig, bara slängde grejer över och allt sånt där. Och till slut började ju mitt spel bugga och jag bara, vad fan är det som hände? Så jag kollade ju upp det. Då visste det sig att du får i många, Skyrim på PS3 var så jävla bugget. Så vill du att spelet ska fyta på så bra som möjligt. Då får du inte slänga några grejer på marken. Utan du säljer dem eller lägger in dem i kister. Öppnar du en dörr, stäng dörren. Har du massor med dörrar öppna, då kommer spelet börja bugga. För att den klarar inte av att alltid komma ihåg att dörrarna ska vara öppna. Så, det blev, så jag var ju tvungen att börja om för spelet för att det buggade sönder så jag kunde inte fortsätta spela. Så jag var så här, ja nu har jag... Hmm, var ska jag lägga det här? Nej, men jag lägger in det i den kropparna. Hm. En dörr, jag måste gå och stänga den. och fiffa vad jag avskydde det till slut. För det var mer ett jobb. Och då var det så här. Jag, då, koll, då lärde jag mig. Kolla in kroppen, är det någonting jag vill ha? Nej, låt grejerna ligga. helt jävla för jävligt. Det låter ju helt galet. Det här är ett spel som jag inte har spelat. Men det låter ju helt galet. Hur... Det var ju någon som gjorde en tankevurpa där känner jag Och det var ju på PS3 För de utvecklar ju på eh, PC Och det gick bra att överföra till Xbox Men det var så jävla svårt ja. att överföra det till PS3 Att det, det var som ju Jag kunde ju inte gå nära vatten Kommer jag nära vatten så dog hela spelet och hela mitt PS3 Slutade ju med att jag var i ett uppdrag Där jag hamnade på en ö Hur fan ska jag komma därifrån <laughs> Så det var, liksom, det var ju bara sluta Och då har jag spelat 120 timmar typ Bara, bara börja om från början så ja. PS3 var bra med många grejer Men skaffa inte Skyrim där Nu finns det på Nintendo Switch På PS4, på Xbox One På PC, skaffa det på de nya generationerna Med den uppgraderade grafiken Inte på PS3 Jävla spel <laughs> eh, ja. Nej, men vi nog... Jag tror faktiskt att jag var ganska nöjd där Jag ville bara liksom höra lite grann hur det, hur det låg till För det andra, om ni har samma liksom mm. panik när ni liksom startar ett nytt, större sånt open world-spel där det ska lotas överallt. Jag tänkte ställa en fråga, riktig loot hur är du med, för vi har ju båda haft loot, crate och geek och liknande mm. Är du likadant där sparar spara all skit eller? Mm. Eh, ja skulle jag säga eller i, i stort sett i alla mm. fall du säger så här, jag kastar ingenting av det. Nej. Det gör jag inte. För att Däremot så kanske jag inte har allt står framme. Som ni ser bakom mig så har jag de flesta av mina grejer uppställda. Mm. Men det jag, inte, det jag inte vet vad det är, eller vad man ska kalla det för. Det som inte är ger mig någonting. Mm. Det hamnar nog i kartongen den kom i. Okay. Långt in i garderoben någonstans. Ja, äh, du var ju... så att jag har en jävla massa grejer ligger, men de ligger liksom undan gömda i kartonger. Så jag tror jag har en eller nej, jag tror jag har två eller tre grejer som jag har faktiskt användning från mina fuels Och så tilltjänar mm, då. Men resten har jag nu i liksom papperskasse. Som mm. jag bara, jag, jag har tänkt att låta ut det här i podden. Jag ska bara komma på hur ja. jag ska göra det för vi måste ju känna på det också med delningar eller någonting. Vi måste ju få synas på något sätt. Så jag tänkte att köra ja, någon sån här liten grej och försöka lägga upp på Facebook vilka jag har och vad man kan vinna och sånt där i framtiden, men det är så här, för jag har ingen användning för alls, jag har ju, ju lagt ner geekfil nu och jag vet mm. inte om, jag, jag var ett tag sugen på att skaffa typ loot gaming och sånt där men jag är inte lika säker längre för som sagt, jag har hållit på i två år med såna här grejer och jag har två eller tre grejer som jag faktiskt tyckte verkligen om som jag fick därfrån. Jag ska hålla med dig där faktiskt. Att jag har ju också, jag har faktiskt tänkt av min loot crate också mm. och jag funderade på att direkt bara kliva över till en loot gaming jag också. För att jag började hamna på grejer som jag inte ens var intresserad mm. av på, på den vanliga loot craten då. Eh, dock så när jag sitter här, när jag sitter och tänker efter så här nu så det som faktiskt var någonting som jag ville ha, mm. det var ju kläderna. Ja, no, precis. Eller t-shirten. För att de är, de är riktigt bra kvalitet tycker jag. Och jag använder dem till förbannelse. Det är typ de, jag tror jag har sex eller sju stycken tröjor. Mm. Det är de sex eller sju som ligger överst i t-shirtslådan. De, de rullar ja, ju precis. liksom bara. Och det är de jag tycker, de jag tycker om mest också. Mm. Så att det har de gjort jätte jättebra. Men det mesta annat, det står ju bara här bakom. Mm. Och gör inte jättemycket nytta. Så, det är ju snyggt och fint och så, absolut. Men det är ju inte, inte så att det är någonting som jag verkligen, verkligen behövde. Nej, och jag tänkte sen att jag, om jag skulle byta till DC. Så har, DC har ju en egen lootlåda. Och så bara, mm. för det är ju det läser. Allt bakom som liksom, man ser här, det är ju DC liksom. Men sen tack vare vi började med den här nya podden. Aboncomics. Mm. Så har jag börjat läsa liksom, Marvel och allting. Och nu är jag inte lika bara inne i dc så det vet jag inte riktigt ha den också bara, finns det någon komiklåda man vill ha är det värt det? liksom för det är också det kommer ju vara där det kommer så grejer jag aldrig har talas om. För så är det nu, mm. skitmycket jag aldrig har talas om. Och den som har varit riktigt bra med gigförlag också det är ju så här ibland får man limiterade serietidningar. Mm. Men det är också så här äh, ja, väst, nej, så, nej, jag kommer nog inte fortsätta med någon sån låda. Då lägger jag heller pengarna nej. på det jag faktiskt vill ha. Uh, men det var väl ämnena den här veckan. Ja. Nästa vecka då, då ska vi börja komma in på juletider. Vi börjar närma oss december. Så vi ska prata nördiga julteman. Spel och filmer med jul och, julen och vintern. Och vi ska prata om, är du en multiplayer eller en singleplayer? Som sagt, alla avsnitt hittar ni på bloggen. Abitonörnes.blog.se Ni når lättast via facebook facebook.com slash och vi spelar in på Twitch varje måndag från 19.00 twitch.tv slash men tack så mycket för att avsnitt så hörs vi nästa vecka igen ha det gött hejdå Schickle!